Prvej líni, prvej líni. Ste už, mnohí z vás, vážení poslucháči, počuli niečo o Zika víruse. Uh, to vám je vec, ktorá je teraz... Po Sárse a možno pracacej chrípke a možno ebole, takým, dalo by sa povedať, novodobým svetovým strášiakom. E, ide o vírus, z ktorého momentálne majú vrázky, najmä teda tehotné ženy. A tento vírus sa od vlaňajšej jesene rozšíril do vyše 30 krajín, prevažne Južnej a Severnej Ameriky. Prečo som hovoril, že najviac obáv, alebo teda rások na čelách z neho majú práve gravidné ženy? Nuž práve preto, že lekári predpokladajú, že práve tento komármi prenášaný vírus môže byť zodpovedný za vrodené poruchy detí, z ktorých najvýznamnejšou poruchou je tzv. mikrocefália, teda inými slovami povedané enormné zmenšenie hlavy novorodencov. Tu však treba jedným dýchom dodať, že napriek všetkým predpokladom e, prepojenie medzi Zika vírusom a mikrocefáliou sa doteraz nepodarilo jednoznačne potvrdiť a navyše napríklad také brazílske ministerstvo zdravotníctva zaznamenalo od vlanejšieho októbra, keď prepukla teda epidémia horúčky Zika, e, správy o e, takmer 5900 prípadoch mikrocefálie, no doposiaľ túto diagnozu sa podarilo potvrdiť z tých 5900 prípadov len v 640 prípadoch. To samotné už poukazuje na fakt, že môže sa celkom ľahko stať, že v tomto prípade ide skôr o prejav nejakej masovej hystérie ako o realitu. A pritom, ak ostaneme v samotnej Brazílii, tak skutočnosť je aj taká, že ešte pred vypuknutím epidémie ziky zaznamenávala približne 150 prípadov mikrocefálie ročne táto krajina. Aj preto si niektorí odborníci kladú otázku, že či naozaj bude príčinou mikrocefálie práve spomínaný vírus Zika, alebo je to skôr o tom, že príčina tohto ochorenia tkvie v niečom úplne inom. V prípade tohto vírusu nejde o žiadnu exotickú záležitosť, ktorá by sa nás nejakým spôsobom netýkala. Ak máte pocit, že však Južná Amerika je príliš ďaleko od nás, už nie je to tak celkom pravda, lebo začiatkom tohto mesiaca sa už aj na Slovensku objavil prvý prípad tohto ochorenia. Konkrétne ide o ženu, ktorú hospitalizovali v prešovskej nemocnici po tom, čo sa vrátila teda z Južnej Ameriky. Uh, treba ale jedným dychom dodať, že pacientku už medzi tým prepustili v dobrom stave z nemocnice domov. Celkovo, pokiaľ sa poviem o tomto ochorení, ono nie je veľmi nebezpečné pre dospelých ľudí. V prípade dospelých sa prejavuje skôr symptómami podobajúcimi sa chrípke. Problém je v tomto prípade skôr u novorodencov. Uh, keďže toto ochorenie, ako som už spomínal, prenášajú komáre ktoré ale sa u nás bežne nevyskytujú. To chcem jedným dýchom dodať. A teraz idem k tomu podstatnému. Objavili sa už aj správy, že práve samotné komáre by mohli byť kľúčom k potlačeniu šírenia tohto ochorenia. A totižto Svetová zdravotnícka organizácia sa totižto začala pohrávať s myšlienkou, že by vírus mohli zastaviť geneticky modifikované komáre. Tá pôvodná predstava je teda taká, že by veci v laboratóriách genetickými zásahmi zneplodnili komáre, ktoré by potom vypustili do prírody. No a takéto vlastne neplodné komáre by sa skrížili s tými plodnými a v konečnom dôsledku by to vlastne prinieslo obrovské, možno rapidné, radikálne zníženie populácie týchto komárov a všeobecne sa predpokladá alebo očakáva, že tým pádom by sa vlastne aj významne alebo enormne znížilo riziko šírenia vírusu Zika. Či je ale takéto uh, riešenie naozaj reálne a hlavne, či je aj správne, na to budeme hľadať odpovede v rámci dnešnej relácie v prvej línii spolu s človekom, ktorý sa dlhodobo zaoberá problematikou geneticky modifikovaných organizmov. Okrem iného je to aj spoluautor petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO. No a týmto pánom je Martin Chudy, ktorého v tejto chvíli už máme na našej Skype-linke. Príjemný dobrý večer, vám prajem. Pekný večer, prajem. No, ja budem veľmi rád, keď samozrejme táto diskusia neostane len medzi nami dvoma, ale keď sa do tejto iste veľmi zaujímavej a pre mnohých ľudí aj, aj osobne dotýkajúcej sa témy zapojíte aj vy, uh, Telefónne číslo je 048-381-0101. Ešte nám nemusíte volať, možno skôr tak ku koncu relácie, ale maily už určite môžete písať aj so svojimi otázkami alebo názormi na adresu studio zavinač Ja už teda len dodám, že spolu s mojím dnešným hostom vám nerušené počúvanie praje aj Boris Koroni. No a ešte taká technická jedna pripomienka vôbec geneticky modifikované organizmy a zika vírus. To bude vlastne taká prvá časť našej dnešnej relácie, asi tak hodinku trvajúca. No a potom vlastne v tej druhej časti našej dnešnej relácie prejdeme na úplne inú tému, ktorá s touto vôbec nesúvisí. Budeme sa baviť o voľbách na Slovensku a o tom, čo vlastne teraz po voľbách môžeme očakávať. Semku nám do štúdia príde Martin Klus, poslanec, už v tejto chvíli poslanec strany Sloboda a Solidarita. Budeme s ní hľadať nejaké možné scenáre povolebného výboja, vý, výboja, vývoja na Slovensku. Ale prvá časť tejto relácie je teda venovaná vírusu Zika a GMO komárom, ktoré by teda mohli túto chorobu, tento vírus nejakým spôsobom potlačiť. Takže bolo by ideálne, keby ste v úvode tejto relácie reagovali na túto tému. Uh, Poďme teda k tejto našej prvej téme. Nuž, pán Chudý, vy ste človek, ktorý sa dlhodobo zaoberá problematikou GMO organizmov. Vy ste vystupovali k tejto téme aj vo viacerých našich reláciách, keď sme riešili GMO potraviny. ste mi na úvod, aká je... A to bude možno trošku mimo tejto dnešnej témy, ale naozaj ma to zaujíma, keď už teda vysledujete to, tie GMO potraviny. Tak povedzte mi na úvod, ako takú také zahrievacie kolo, Skúste uh, mi odpovedať na otázku, že mh, ako to momentálne vyzerá v prípade GMO potravín a hlavne teda plodín uh, na Slovensku. Uh, Rozrástli sa nejakým spôsobom momentálne na Slovensku uh, také tie parcely poľnohospodárskej pôdy, kde sa pestujú takéto GMO potraviny? Alebo naopak ešte stále sa nám nejakým spôsobom darí odolávať tlaku takých firiem ako je Monsanto a teda ešte stále Slovensko patrí k tým krajinám, ktoré by sa mohli označiť za GMO čisté krajiny. Ako to momentálne s nami vyzerá? Uh -huh. no, momentálne Slovensko aj naďalej vlastne patrí medzi teda tých uh, 5 európskych krajín, ktorých sa pestujú geneticky modifikované plodiny, takže v podstate stále z toho množstva európskych krajín. Sme v tej malej menšine, kde sa bohužiaľ pestujú, takže je to spôsobené tým, že napríklad naše ministerstvo životného prostredia, ktoré, ktoré má toto na starosti, je, dá sa povedať, môžem na povedať, že troška promosantové. to znamená, že podporuje geneticky modifikované plodiny a ich rozvoj, aspoň teda, keď sa budeme ešte so starým ministerstvom samozrejme teraz teda, teda voľby, takže sa nejaké veci asi budú meniť, dúfam, že pre nás k lepšiemu, uh -huh. viem, že GMO sa zakaže, čomu teda aj tá naša petícia veríme, že pomôže. Momentálne je to na našťastie síce iba niekoľko, teda vlastne na niekoľko hektárov iba, je to teda malá plocha, nie tam ani nejaký extrémny záujem pestovateľov to pestovať vo väčšom, pretože nie o to zatiaľ na našťastie nejaký záujem, ale je tam, dá sa povedať, v posledných rokoch taký mierny náraz, tam bol pokles sa tak ako samozrejme... Menu, ale stále je to myslím, že menej než 500 hektárov. Takže nie je to veľká plocha, ale aj je tam samozrejme nejaká šanca, že sa to môže rozšíriť vzduchom alebo iný, inými nejakými spôsobmi. A, takže naša obava stále tam je, že chceme absolútne zakázať pestovanie vlastne genetických monifikových plodí na Slovensku. No, ja som žil ešte do nedávna teda v predstave, že na Slovensku, ak sa aj teda nejaké GMO potraviny alebo plodiny e, pestujú, tak skôr sú to nejaké také tie skúšobné testovacie políčka, ktoré sa nachádzajú niekde pri Výglaši a niekde na Východnom Slovensku, že skôr je to v podobe takých tých lokalít, kde sa niečo testuje. Vy už teda hovoríte o tom, že už na Slovensku sa geneticky modifikované potraviny, i keď v obmedzenom množstve, ale už reálne pestujú, už nejde o žiadne testovanie už je to tvrdé pestovanie za tým účelom, aby, aby na, tom, na tej pôde o rok alebo od vás znova vyrastli tie isté geneticky modifikované potraviny a že už sa môžeme zaradiť medzi krajiny, ktoré nič netestujú, ale už rovno pestujú? No áno, ono, takto vás trocha opravím, že nedostal sa geneticky modifikované povedzme hneď potraviny, On samozrejme sa pestujú geneticky modifikované plodiny, z ktorých sa tak. vyrábajú hlavne krmiva, mm. alebo aj povedzme niektoré... A už tie potraviny, ktoré obsahujú tie zložky, z obsahu teda, geneticky povedzme ako príklad nejaký glukózovo fruktózový sirup, že sa vyrobí z geneticky modifikovanej kukurice mm -hmm. a podobne, a ten sa potom nachádza v množstve sladených vô, sladených rôznych keksov, sušierok a podobne. Väčšinou sa to využíva samozrejme na krmiva z obsahu geneticky modifikovanej teda, kukurice alebo sovia, ale soja samozrejme je skôr ako z iných krajín mimo Európy. V Európe alebo teda na Slovensku, áno, sú aj nejaké skúšovné polia, boli skúšovné polia, hlavne teda rôzne druhy tie geneticky modifikované kukurice. Bola mm -hmm. tam aj cukrová repa, ale aj tá geneticky modifikovaná vlastne kukurica od Monsanta 810, ktorá je v Európe vlastne schválená, tak tá teda sa na Slovensku už aj pestuje vlastne. v okrese Pieščaní, Sobrance a Humene sa pestuje aj teda pre komerčné účely, napríklad družstvo Hoňkovce, to pestujú na účely to znamená, že samozrejme neviem presne, ak to ide, ale myslím si, že je to používajú práve na nejaké krmiva že to možno vyvážajú von a mm -hmm. spracovajú sústvo krmiva, takže už aj takto komerčne sa to pestuje na nejakých poliach kde to teda není len testované, ale kde to je komerčné. No a znamená to zároveň aj to, že sa tieto geneticky modifikované plodiny, alebo teda nejaké ďalšie výrobky z nich dostávajú aj priamo na uh, pulty uh, obchodov? No, treba povedať, že u nás samozrejme, keď je tam, že tá geneticky modifikovaná zložka váži viac než 0,9% tej hmotnosti tak by mala byť označená na obale. To znamená, že u nás veľmi málo sa to používa. Ale chcem upozorniť, že keď boli rôzne teda analýzy robené, a pritom tie analýzy za rok urobia niekoľko stoviek potravín, povedzme, otestujú, tak vždy sa nájde, povedzme, 4, 5, 3 a podobne, takto síce iba pár, ale keď to zoberieme globálne, tak by tých prípadov bolo celkovo viac, kde sa nájdu nelegálne vlastne použité geneticky modifikované kukurice alebo soja sa objaví v tých určitých potravinách, uh -huh. ale nemá tam čo hľadať, pretože nie je označená na obale. Uh -huh. To znamená, že buď sa jedná o kontamináciu, alebo možno v prípade niektorých výrobcov aj o nejaké nepoctivé používanie teda geneticky modifikovaných podín a uvázanie, že používajú konvenčné podín. Uh -huh. Takže stane sa, že keď niekto si u nás povedzme kúpi niečo nejaký sojový výrobok, kukuričný výrobok, alebo výrobky, kde sa, kde sa nachádza, jak som spomínal dneska, priemyselne spracované potraviny vo veľkom, využívajú aj rôzne sojové izoláty, využívajú hlavne glukozový, fruktozový sirup a takéto rôzne sirupy. A tie sú tam možno aj v tak malom použité, že možno sú aj GMO a nemusia byť označené, že sú pod tých 29 hmotnosti. A dokonca aj keby boli nad, tak ťažko možno zaručiť, že nie sú GMO. To znamená, že pokiaľ ľudia jedia potraviny kde sa strašne teda kukurica používa v rôznych formách, mm. alebo je ne celkovo nejaké, povedzme, sojové výrobky, nie bio kvalite, ekologické, nie je označené, že je non GMO. Mm. tak je veľká šanca, že môžu do seba dať geneticky modifikované nejaké tie vlastne zložky do seba. Teda tie, aj, napriek tomu, že sa to, aj napriek tomu, že sa to nenachádza priamo uvedené na tom obale. Áno, že to není uvedené. To znamená, že bude tam z výrobcov, alebo nejaká kontaminácia, ale sa stane, že sa na Slovensku toto objaví. Dobre, ale v každom prípade ešte nemusíme veľmi panikáriť. Skratka a dobré, za normálnych okolností je to tak, že na Slovensku je tých GMO potravín ešte stále menej v púltoch, ako keby sme to porovnali niekde so Spojenými štátmi americkými, že to ešte nepomer. Ale keď som posledne robil, posledne robil reláciu o GMO potravinách, alebo teda produktoch, plodinách, tak už si nepamätám, koho som tu mal v relácii, ale hovoril o tom, že na Slovensku koby predpadáme takému falošnému optimizmu, keď si myslíme, že tým, že nenájdeme nejaké priamo GMO plodiny v obchodoch, že to ešte neznamená, že GMO, GMO zložky nedostávame do svojho žalúdka, a to tým, že... Síce sú u nás na pútoch obchodoch GMO potraviny alebo plodiny je, dalo by sa povedať, zakázané, ale že nikto nezakázal chov zvierat na Slovensku mm -hmm. GMO e, produktami. Je to pravda, pán chudy? Áno, presne, ja to som chcel ešte teda doplniť, že, a to je najväčší taký zdroj. E, v podstate dneska štúdie preukázali, že určite to množstvo genov sa, povedzme, vie dostať do krvi, do mesa, e, prípadne do vajec. Nejaké tie fragmenty tých genov sa vedia dostať do takýchto produktov. To znamená, že si kúpite dneska nejaké to možno meso, vajce, môže sa to stať povedzme aj pri mlieku, môže sa to stať proste pri tých živočíšnych výrobkoch. A tieto zvieratá, vieme dneska, nevieme si klamať, na internete sa to dá ľahko pozrieť v rôznych videách, tie zvieratá sú týrané, sú nehumánne, chované, absolútne, či už vôbec tá starostlivosť o ne, nedostatok pohybu, svetla a rôzne veci, ehm, alebo tá uzavretosť a nehumané podmienky, a, alebo dokonca fyzické, fyzické vlastne napadanie. Je tam aj táto zložka, že sú krmené tými krmivami s obsahom vlastne geneticky modifikovaných sojej, kukurice, mm. týpadne iných týchto pôvodín geneticky modifikovaných a sú voľokom krmené a preukázané dokonca aj vlastne teda Európska únia teda orgány Európskej únie v tomto smere, čo tu majú na starosti, príklad aj neustále zvyšujú limity pre rezidua a napríklad pesticído, hlavne glyfosátov a iných pesticídov v týchto krmivách, pretože vieme, to už je ďalšia tá problematika, ktorá sa teraz riešil, práve dneska sa vlastne hlasuje v Európskom parlamente o reautorizácii glyfosátu na ďalších 15 rokov, čo je veľmi taká tiež téma, ktorá vie sa, že Svetová zdravotnická organizácia vlastne uznala ako potenciálny karcinogen glyfosát, veľmi nebezpečná letka, ktorá sa práve používa od monsanta, ktorá sa práve používa na vlastne postrekovaní týchto genetických monifónich plodín. Abo veľkom vlastne ostáva potom v tých plodinách. No a ona sa do, dostáva vlastne vo veľkom do tých krmín, tie zvieratá to konzumujú, z toho majú aj veľké problémy, či už napríklad kravy zápalí v proste problémy s kopytami, klbmi, viaceré zdravotné problémy. No a potom si človek kúpi teda, povedzme, meso, vaj, vajce, nejaký produkt, orgány od takýchto zvierat. No a nie teda, teda len, že tam môže nájsť fragmenty cudzích génov, čo ja by som ešte, dokonca častokrát tvrdím, že povedzme, že keď niekto hovorí to s tými génmi, že sme nimi vystavení stále novým genom, či je pravda, oká hovorím. Zabudíme možno aj na tie cudzie gény. Dobre, verme to, že je, majú svoje povedzme, potenciálne riziko, čo preukázali viacere štúdie, ale keby ja na ne zabudneme. Mm -hmm. Ale čo vieme? Vieme, že tie pesticídy a ten glyfosa sú rakovinotvorné látky, veľmi nebezpečné, na, hormonálne narušitele. A vieme, že sa nachádzajú v týchto plodinách. A to je obrovský problém. A práve z takýchto živočíšnych produktov, preto napríklad sám podporujem ekologický, vlastne organický chov, ten tradičný chov, kde by sa kde sú krmené kde vlastne zvieratá bežnými konvenčnými povinami, ideálne keď nejakými tradičnými vypestovanými bez akékoľvek chémie alebo veľmi nízkym použitím chemie. Takže toto je veľký zdroj, a ešte keď sa bavíme, či obecne teda hovoríme o tých zdrojoch, keď hovoríte o tom, že mnohí Slováci žijú nejaké tej domnenke toho, že sú nikomu vystavení, tak ja som nedávno napríklad zdial na internete článok o tom, že jedna argentínska štúdia, aj keď bolo to síce v Argentíne, kde vôbec sa pestujú GMO mm -hmm. ale odhalili, že 100% vaty a gázy, čiže drogeria. Obsahuje glyfosát napríklad, pretože je to z geneticky modifikované bavony, čo dneska už vo svete je väčšina bavlny geneticky modifikovaná. Takže dneska si niekto aj kúpi hociaké hygienické takéto veci, oblečenie povedzme z bavony a nebude to z biobavony, z, z bio ekova tak je veľké riziko, že minimálne povedzme dostane do seba pesticídy, ktoré sú používané pri pestovaní týchto pôdín. A tieto pesticídy vieme, že narúšajú hormóny, že môžu spôsobovať rakovinu a teraz a v každý z nás, aj ja predpokladám, že to mám trocha v tele, napriek tom, tomu, že sa tomu snažím vyhybať. No a teraz... Povedzme, prejde 10-20 rokov a vy zistíte, že dostanete povedzme, nejaké vážne ochorenie. Mm -hmm. A potom to je práve aj ten problém. Toto, čo si aj mnohí ľudia neuvedomujú, že sme tomu aj my v Európe vystavení aj z takýchto rôznych iných zdrojov, o ktorých či už voda a vôbec, to, je, to by sme tu rozoberali asi do rana, keby som všetky tie zdroje a všetky tie príčiny a prečo to tak je. Ale jednoducho aj toto, tých problémov, my sa teraz bavíme o game -o, ale to je tak široká tá téma, tak to nadvezuje, tak to potom proste do tej prírody sa všetko šíri. že. To je veľmi ťažké sa tomu vyhnúť, preto je potrebné na Slovensku e, absolútne zakázať geneticky hodiny, pôdiny, aby, aby sa... Aj to sme predlišili, aké samozrejme konkrétne glyphosat sa používa aj na nie GMO plodiny, takže tam samozrejme to by sme potom išli do ďalších detajlov, ale keď sa bavíme o GMO, tak proste preto ak chcem absolútny zákaz, aby aspoň toto sa zastavilo, bolo tam nejaké to zníženie, proste aj tie záťaže na životné prostredie. No viete, žiaľ, ono je to tak, že mnohí ľudia žijú v takej naozaj naivnej predstave, že ak sa na púltoch našich predajní neobjavujú nejaké GMO plodiny že tam nemajú napísané na tom sáčku, že táto kukurica, alebo táto soja, alebo ja nie, táto fazula nie je geneticky modifikovaná. Že keď sa to tam neobjavuje, tak sú akoby uchránený od vplyvu GMO potravín na svoj organizmus. Pravda je taká, a to sme už niekoľkokrát v týchto reláciách hovorili a treba to zopakovať neustále, stále dookola. Pravda je taká, že vy GMO potraviny, plodiny do seba dostávate cez konzumáciu mesa zvierat, ktoré GMO, plodiny, konzumujú, plus cez používanie, ja neviem, kozmetiky, ktorá obsahuje GMO, prísady atď. Čiže vyzerá to tak, že my sa tým GMO prísadám nejakým spôsobom na Slovensku nedokážeme vyhnúť. Hoci treba jedným dýchom dodať, že je to zrejme v menšom pomere, ako to, ja neviem, do seba dostávajú Američania, ktorí to ešte aj jedia, u nás je to naozaj ten pomer menší, ale ak si myslíme, že sme úplne uchránení, tak sa proste mýlime. O tom to bola vlastne tá, tá úvodná časť nášho rozhovoru spolu s pánom Chudým, ale táto relácia nie je venovaná tomu, do akej miery nám GMO plodiny a potraviny škodia a ako tomu zabrániť. Ale ako som už v úvode naznačil, mali by sme sa baviť o víruse s menom Zika. A ja som vlastne túto diskusiu s pánom chudým ohľadom GMO potravín práve preto rozobral, lebo Svetová zdravotnícka organizácia povedala, že Zika vírus zrejme dokážeme zastaviť geneticky modifikovanými komármi. Vysvetlil som v úvode ten, ten princíp, akým spôsobom by to malo fungovať, ale skôr ako sa teda dostaneme k tomu samotnému, že či tie GMO komáre pomôžu alebo nepomôžu, tak ja, ja mám na úvod pre vás inú otázku. A síce, že uh, my sa dnes teda budeme baviť uh, o Zika víruse a jeho prípadnom potlačení GMO komármi, ale ja som teda v úvode naznačil, že dnes neexistuje žiadna, žiadna priama, priama súvislosť medzi tou mikrocefáliou, teda tou zmenšenou hlavou detí, a Zika vírusom, ale ja sa priznávam, ja túto tému až tak hlboko nesledujem, práve preto som rád, že mám na Skyblinke vás, ktorí iste sa tejto téme venujete viacej, tak povedzte mi niečo sa za tú dobu zmenilo, možno už, už, už vedci alebo lekári potvrdili priamú súvislosť medzi vírusom Zika a mikrocefáliou, alebo ešte stále sa to nepodarilo potvrdiť, túto súvislosť. No pokiaľ uh, viem, tak uh, sa stále nepotvrdilo tú súvislosť potvrdiť. Ja samozrejme, takto ja chcem na začiatok povedať, že uh, ja nie som povedzme výrobok. Nech, nechcem tu teraz, nejdem tu hovoriť o nejakých detailoch s vírusmi, uh, konkrétne ten Zika a podobne, uh, nejakého detaily, ale je tu o to, že musíme si pozrieť povedzme na tie fakty, ktoré máme, čo vieme o tom Zika víruse. To znamená, že my vieme, uh, že Zika vírus sa ako prvý objavil už v Ugande v roku 1947 opí. A vlastne tento vírus u človeka väčšinou spôsobuje len nejaké symptómy podobné chrípke. To znamená, že vôbec nie je prepojenie, že by spôsoboval mikrocefáliu. Veď keď sa pozrieme práve na tie fakty, napríklad ročne len v USA je diagnostikovaných s mikrocefáliou asi 25 tisíc dočiat, ale žiadna nemá Zika vírus. A keď zoberieme tak v podstate ten Zika vírus, tam iba niekoľko štovek prípadov, do nedávno 404 prípadov v Brazílii bolo vlastne objavení so Zika vírusom, ale len 17 prípadov malo mikrocefáliu. Teda 17 prípadov bolo testovaných teda zikavírus, tak s tými 404 prípadmi mikrocefalie. Hmm. To znamená, a takto vieme napríklad, že v Kolumbii hlasí, máš, do nedávna 3177 tehotných žien malo zikavírus, ale nestal sa ani jeden prípad mikrocefalie. Takže, keď sa bavíme o tom, takto ten reálny problém, nedá sa povedať, že existoval v tom prepojení, že zikavírus a mikrocefalia. A tam naopak, čo sa asi k tomu dostaneme, je tam skôr väčšie to prepojenie s používaním pesticídov, a chémie vôbec v týchto krajinách chudobných, kde sa voľkova je to game opestujú, alebo iné teda pôdiny, ale veľmi veľa chémie pesticídov sa tam používa, ktoré majú veľmi takéto negatívne účinky. A sami asi ľudia, ktorí počúvajú povedzme túto reláciu a všeobecne, ktorí zase nespia povedzme troška, majú otvorenejšie oči, tak vedia, že častokrát sa rozete organizácie... Uh, Strašne vždy hodí tú vinu na niečo, to, čo nebolo. To už, či už v minulosti máme, či, či sme mali všelijaké, povedzme, ebola, prasace chrípky, rôzne iné chrípky, alebo choroby šialených kráv a takéto tie choroby, tak vždy proste... Časom sa ukázalo po rokoch, že, že povedskie príčina bola, než sa tvrdilo, a väčšinou príčina bola práve v tom, že aké veľké spoločnosti používajú niečo, robia niečo veľmi nekvalitne, nepostilo, tak vzniká problém. Lenže treba hodiť vinu na niečo iné, aby sa odpudala pozornosť. Takže takto to ja vidím, pametajú, cíka vírusom. Mm -hmm. A povedzme, sami veci to hovoria, teda, že tam nie je to prepojenie. No, Takže teraz ako, sa, to sa posledné... ja, ako Marte, hej, hej, hej. hovorím iba dáta o tých vedcoch, ktorí to štúdú, povezme. A... Preto som sa na to pýtal, že či existuje už nejaké priame prepojenie. Tvrdíte, že neexistuje, ale podľa mňa ste zachytili správu z posledných dní, kde sa konštatuje, že vírus Zika môže napádať embryonálne kmeňové bunky, ktoré sú napomocné pri vývoji mozgu. Má toto zistenie vyplímať priamo z laboratórnej štúdie amerických vedcov, ktorú zverejnil vedecký časopis Call Steam Cell. No a tam sa v tomto článku jedným dýchom ale teda tvrdí, že síce sa doposiaľ nepodarilo potvrdiť, či Zika spôsobuje v rodené poruchy, ale na druhej strane vedcov teda znepokuje, že viacerým nakazeným tehotným ženám sa narodili deti s abnormálne malými hlavami mm -hmm. a nedostatočným mozgom, a teda vyvinutým mozgom a síce teda s poruchou ako mikrocefália. Takže uh -huh. táto správa nepotvrdzuje nejakým spôsobom to prepojenia Zika vírusu ZIKavírusu s mikrocefáliou? Uh, takto. Ja som to ešte nečítal som mu, takže nemohol ja by som sa presne k detailom vyjadrovať. Ale uh -huh. pozrieme sa na, na to aj z tohto pohľadu. Že, jak som spomínam, budete mať tisícky žien a iba tých pár aj mikrocefáliu. Tak ok, môžeme sa baviť, že je tam nejaké prepojenie, môžeme sa baviť, že Zika vírus môže napraviť e, vlastne embryobunky. Alebo niečo. ale tu ide o to, že aj čo je tá hlavná príčina. Teraz prejdeme si všetky tie ženy, ktoré aj povedzme, ktoré nedostali, teda i deti mikrocefáliu alebo ktoré dostali. Ale čo zistíme? Zistíme, že sa to stáva len chudobným ženám z vážnych teda chudobných oblastiach, mm -hmm. ženám, ktoré majú veľmi nedostatočnú hygienu, ktoré majú veľmi nedostatočnú výživu, ktoré majú veľmi nedostatok napríklad v pohľadu výživy, a čo je aj prepojené, že vlastne napríklad nedostatok vitamínu A aj z mikrocefáliou. Uh, nedostatok zinku a rôznych ďalších živín, potom nadbytok práve tých pesticídov a rôznej chemie, ktorá toto môže k tomu prispievať, spôsobovať. A toto všetko potom zistíme, že aha, tak tých pár zastane, sa, sa vždy stane tým ženám, mm -hmm. ktoré splňajú tieto podmienky. Ježto, keď je povedzme, niekto, kdo by tomu bol že aj vystavený, alebo, alebo má aj mal vírus, ale tá jeho stravá hygiena je na vyššej úrovni, tak tú mikrocefáliu dieťaťo tej ženy nedostane. To znamená, že keď si skutočne pospávame tie linky do seba, hm. tak zistíme, že aj keby tam je nejaká mini šanca, že zikavírus povedzme, že zvyšuje riziko mikrocefálii, ok, to môže byť, samozrejme, nechcem to nejak vyvracovať, že by to tak automaticky nemohlo byť, Áno. môže to byť, ale uh, keďže to tom aj zdaleka nedostane Áno. úplne minimálne percento vlastne tehotných má dieťa, ktoré sa narodí s mikrocefáliou a naopak, vždy tú mikrocefáliu má niekto koho matka, má výživu, nedostatočnú výživu, proste hygienu, a žila proste vystavená pesticidom a proste bola v takom nejakom tom stave absolútnej alebo že jednoducho z nielen pola výživy, ale aj to všetko okolo tie pesticídia, a voda a podobne to absolútne na nízkej úrovni, tak jednoducho tam by som hľadala tú skutočnú príčinu. Čiže a podľa, to, podľa vás tí, to samozrejme nie je. vedecky takisto tak prepojené, že to môžeme prepojenie s tými pesticídmi hlavne napríklad. Hej, čiže, lebo, lebo napríklad Brazília je krajina, kde sa teda objavilo veľké množstvo práve detí s mikrocefáliou. A kde sa teda očakáva, že ako štandardne, že teda tú mikrocefáliu týchto brazilských detí spôsobil práve Zika vírus, lebo tento druh komara tam je rozšírený veľa, že naozaj túto chorobu dostalo. Takže vytvrdíte, že, že podľa vás to, tá mikrocefália do istej mery áno, ale že nebude až tak významne súvisieť so zikavírusom, so, ale že tam bude niečo iné a teda motali ste sa okolo slovička pesticídy, mm -hmm. čiže, čiže skôr to typujete, že tie decká, ktoré majú tú maličkú hlavičku a sú pos, postihnuté a nevyvíja sa im dobrý mozog, napríklad tie brazilské deti, ktorých je veľmi veľa, že toto asi nebude súvisieť práve tá mikrocefália s tým Zika vírusom, ale s niečím iným napríklad s obrovským používaním pesticídov v Brazílii? A aj používanie pesticídov a záram veľmi nedostatočná hygiena a výživa mm -hmm. u tých žien. To by bolo to ja vidím ako hlavné príčiny. A keby napríklad mám už tak zabrnúť, ono samozrejme je veľa tých teórií, dá sa na nete potom nájsť, že niekto samozrejme hneď povie, že to je nejaká konšpinačná teória, iná teória, to je absolútne v poriadku, nie si každý vytvorí názor ale keby sa bavíme o tom, že zikavírus posuje mikrocefaliu tak väčšie prepojenie môžeme povedať že je medzi trojzložkovou vakcínou TDAP a medzi mikrocefaliou. Napríklad konkrétne Brazílii v oktobri 2014 bol nanutený tým ženám, aby túto troj, trojzložkovú vakcínu vlastne mm -hmm. a táto vakcína je aj prepojená napríklad s poškoleniami a západmi mozgu u dojčia. To znamená, že keď ich už máme zabrnúť do takéto témy, tak väčšie, väčšia šanca je, že to spôsobila povedzme u tých brazilských e, vlastne detí a teda i, e, vlastne u tých matiek ktorí, že boli očkované tie tehotné ženy touto vakcínou než povedzme to, že je tam zikavírus. Keď sa pozrieme na konkrétne tie počty, teda ľudí, ktorí zikavírus im bol infikovaný a by dostali mikrocefáliu a podobne. Ak si znamená, dovolíte spokybniť, znamená, dokonca, povedzme, to by som skoro povedal, že toto je príčina. Ak si dovolíte spochybniť? Hmm. pozitívne dôsledky očkovania, tak sa samozrejme obrovský konšpirátor v tejto Dúčite. chvíli. To vám mi dúfam jasné. To mi je jasné, to mi je jasné a nepoňujem <laughs> sa povedať tieto veci na rovinu. Dobre, a dobre. Iba, možno, možno, aby som iba tak teda ešte povedal. Áno, je, malýval, je preplňal, že, že vlastne ten Zika vírus sa v niektorých oblastiach v niektorých oblastiach tej Brazílie bol napríklad objavený na zikavírusom bol infikovaný približne až 75% ob toho obyvateľstva tam už v rôznych tých povedzme, lokalitách. A napriek tomu sa tam neobjavili zikavírusy. No, teda mikrocefalia. Uh, pardon, zikavírus tam bol, ale mikrocefalia ja sa neviem, neviem, ale, áno. To znamená, že ja, ja som vždy človek, ktorý, ktorý sa snaží riadiť, a hľada výsledky, hľada tie skutočné príčiny. Jednako keď človek si to len trocha naštuduje, lebo ja nie som odborný na vírusy, ale keď si to len trocha človek naštuduje. Nejakých, no dneska možno ťažko povedať nezávislých zdrojov, máte proste rozhodné druhých zdrojov, ale keď proste troška sa do toho ponoríte, povedzme do a aspoň, to teda z vedeckého hľadiska, teda názory vedcov, mm -hmm. ktorí takisto nesúpe úplne nezávislí vždy, ale nejak sa naštituujete, tak jednozačne nejak vám, vám to domyslí, že je tam skôr to prepojne, Presticídy, nedostatok sa nedostatočná higiera. Dobre, teraz z tohto vyplýva jedna v podstate, dalo by sa povedať, kľúčová otázka, na ktorú ale nebudeme teraz odpovedať, lebo si dáme hudobnú prestávku. Ja len teda poviem, že z toho, čo povedal doteraz e, pán Chudý, ktorý tvrdí, že áno, Zika vírus sa v týchto krajinách objavoval, ale neexistuje žiadne priame, a to v podstate aj lekári potvrdzujú, neexistuje momentálne žiadne priame prepojenie Zika vírusu s mikrocefáliou u detí, tak tá kľúčová otázka znie, prečo teda, ak takéto prepojenie neexistuje, prečo teda ten enormný tlak na to, aby sme si všetci mysleli, že práve zikavírus spôsobuje tú zmenšenú hlavu u detí. Je to nejaký zámer? Je to náhoda? Alebo nevedomosť? Na to sa pokúsime odpoveď pohľadať po pesničke. I sleep with the scars I wear that won't heal They won't heal Cause every time I seem to fall in love Crash boom bang I find a the hopper then I hit the wall Crash boom bang That's the goal, that's the game, and the pain stays the same. I'm walking down this empty road to nowhere. I'll pass by the houses and blocks I once knew. told me not to mess with sorrow but I Hey Dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii, ktorej hosťom je dnes Martin Chudý. Je to človek, ktorý sa dlhodobo zaoberá problematikou geneticky modifikovaných organizmov a je to in inak okrem iného aj e, spoluautor petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO. No a spolu s týmto pánom sa dnes zhovárame o téme, ktorú sme ešte, myslím, u nás v rádiu neriešili, hoci sa teda mimoriadne intenzívne rozoberala už v mnohých médiách a teda je to skutočne strašiek novodobí. E, a síce teda o Zika víruse a o tom, do akej miery práve tento vírus súvisí s tzv. mikrocefáliou alebo inými slovami ľudský povedané alebo do slovenského prekladu povedané s so extrémne zmenšenou hlavou novorodencov. Uh... Ak máte nejakú otázku, môžete nám ju priamo zatelefonovať na číslo 048 380 DD 0101 alebo písať na mailoch studiozavináč na studio, zavinač, My sa za chvíľku dostane k vašim otázkam. Ja len teda skúsim túto druhú časť uh, rozbehnúť tou otázkou, ktorú som uh, položil pred pesničkou, uh, to, k čomu sme sa vlastne dopracovali počas tej prvej časti našej dnešnej relácie, bolo to, že jednoducho zika vírus je realitou, že vznikol už v minulosti a, a že skutočne je mimoriadne rozšírený v krajinách uh, Južnej a Severnej a v tejto chvíli Ameriky, teda hlavne Latinská Amerika je ním mimoriadne postihnutá. Ale že zvláštne je to, že hoci sa doteraz... Nikomu nepodarilo celkom jednoznačne preukázať, že takzvaná mikrocefália detí súvisí so zikavírusom. Napriek tomu, vždy, keď vám média ukážu tieto chúťatá detičky so zmenšenou hlavou, sú to dosť smutné obrázky, vždy sa tam akosi nejakým spôsobom prepašuje ten zikavírus alebo komár, ktorý ten zikavírus prenáša. A teraz otázka znie, že. To nie je konšpiračná otázka, to je myslím celkom objektívna otázka, že ak teda nemáme celkom jednoznačne potvrdené, že tieto chudence deti majú tú malú hlavičku práve preto, lebo ich mama bola nakazená Zika vírusom, ak to teda nemáme úplne celkom jasne potvrdené, prečo napriek tomu mnohé médiá spájajú mikrocefáliu detí, zo so zikavírusom. Prečo v mnohých médiách, napriek tomu, že to nie je stále potvrdené jednoznačne, prečo napriek tomu v médiách jednoznačne vidíme vždy tieto deti na pozadí nejakého odporného komára, ktorý im to spôsobil? Tak teraz sa pýtam. Pán Chudý, prečo je to tak? No, to je dobrá otázka. Samozrejme odpovedí by možno sme mohli nájsť najviacero. Samozrejme, my vieme, ako dneska ten systém funguje, ľudí neustále treba držať strachu, aby mali pocit, že jednoducho nemajú tú slobodu a musia vytvoriť vždy, povedzme, sa musí vytvoriť nejaký problém, na ktorý sa hľadá riešenie a ľudia potom sami dajú aj súhlas na to, že, že to riešenie je správne a sú ochotní to riešenie, aj keď je niekedy tvrdé, nejak prijať, lebo majú pocit, že tým tú slobodu získajú. A, takže to sú také metódy, no a toto práve s tým zika sa možno baviť, ťažko môžu... Prečo Presne to robia médiá, ale povedzme, dnes vieme, že minimálne 15 spoločností napríklad pracuje na rozvoji Zika vakcín. Ja nedávno mi, moji známy, ja žijem v Prahe, takže nedávno ho známy, pravý že videli akú reláciu na myslím, českej televízii a boli tam ľudia, ktorí vlastne sponzorujú to vyvíjanie vakcíny proti Zika vírusu. A títo ľudia vedomé sami priznali, že nerobia to pre ľudí, proste je im to samozrejme jedno ľudia, robia to preto, že v tom vidia biznis. Že je tam šanca, že sa potom veľa ľudí zaočkuje, že to proste strašne na tom zarobia. Na rovinu to povedali ako, si, že za že jednoducho ide tam o biznis, je v tom dobrý šéf, tak jednoducho do investujú, ale ako privere to nerobia vôbec pre tých ľudí. Dá sa to samozrejme pochopiť z pohľadu ako investorského hľadiska. Takže povedzme, vieme, že minimálne 15 spoločností na tomto pracuje, snažia sa nájsť rôzne vakcíny proti tíkavým vírusom, ktoré vieme, že do tých afrických a juhameckých krajín by sa veľmi ľahko prenikli, niekto by to tam zaplatil, proste by to tam tým chudobným ľuďom dali. A tí by to tam práve podľa mňa zralosťou prijali, lebo práve by to im bolo povedané, že to je to riešenie a vieme, že tu ľudia povedzme, nie sú ani tak vzdelaní na to, aby mohli o tom nejak rozmýšľať alebo niekedy povedzme aj na to nejak proti tomu sa postaviť. No ale... Uh, takže jedno z riešení je povedzme alebo jedno z tých príčin môže byť práve aj toto čiže taký nejaký ten uh, súhlas na to že potom povedzme bude na to vakcína samozrejme sa to bude sa to používať takisto tam môže byť tá príčina čo ste na začiatku spomínali že vlastne tie geneticky modifikované komáre ktoré to majú vyriešiť to znamená že možno získať od ľudí nejaký súhlas na to že áno tak vypustíte tam tie komáre pretože to tomu pomôže a uh, keby som matka a niekto mi povie, že Zika vírus mi spôsobí mikrocefáliu u detí a ukáže mi ten obrázok, takisto hmm. mám veľké obavy. Takisto poviem, že pre Boha urobím čokoľvek, pýchnite mi čokoľvek, jak, jak to je Aha. skutočne tá príčina. A keď, pokiaľ nebudem mať vedomosti, či príčina môže byť inde a skutočne má presvedčajú, že tá príčina je v tom, že nemám nejakú vakcínu a nedá sa proti tomu vírusu uchrániť iným spôsobom, tak asi by som si tiež nechal pichnúť, pretože chcem samozrejme to najlepšie pre svoje dieťa. A bol by som ochotný, ešte by som išiel protestovať do ulic, nech vypustia tie geneticky modifikované komáre, pretože mm. jednoducho by som sa chcel vyhnúť ten procefáliu svojho dieťaťa. Takže ťažko povedať, či to je príčina. Ja častokrát sa... Alebo častokrát... Ale väčšinou potom ten často ukáže, že čo bola tá niekedy príčina, že čo sa potom vlastne udialo následne v tom nejakom časovom horizonte. A väčšinou to je o to, že sa vymysli, povedzme, ebola a podobne, vymyslia sa nejaké vakcíny teraz sa proste zaočkuje nejak veľká časť populácie a podobne. Takže ja osobne to vidím možno v tomto, že jednoducho sú tu verejnosť, samozrejme, vytvorí strach a potom samozrejme prídu s tým riešení, vakcína, geneticky modifikované komáry a získajú nejaký ten súhlas od tých ľudí. To je taká typická tzv. problém-reakcia-riešenie, ktoré používajú. Gugemo komárom sa samozrejme dostaneme o malú chvíľku, ale len aby sme si to celkom jednoznačne pomenovali, vy vlastne hovoríte, že za týmto všetkým môže byť napríklad to, že niektoré farmafémy firmy by týmto pádom získali celkom pekné finančné zdroje. Alebo mm -hmm. treba otvorene priznať, že naozaj už sme tu mali také hrozostrašné choroby ako SARS. Už sme tu mali prásaciu chrípku, už sme tu mali ebolu. A to všetko nás bolo strašné, že kedykoľvek to sa môže vtrhnúť do Európy a všetkých nás tu vykántriť. A vždy potom niekto prišiel, no v prípade eboli ani nie, ale minimálne v prípade tých dvoch s nejakou, s nejakou protilátkou, že treba sa očkovať a Čiže, čiže vy vlastne hovoríte, že toto všetko, netvrdíte, že jednoznačne, ale že mohlo by to napríklad byť aj za tým účelom, aby sa nejakým, ak, ak to dobre chápem, významnejším spôsobom predávali vakcíny, ktoré potom tie farmafirmy vyrobia, že, že by toto všetko mohlo byť za, proste len čiste za účelom zisku, mm -hmm. vyvolaná hystéria? Tak áno, ako ja, nie som zase človek, ktorý vždy hovorí, že niečo je presne tak a tak to musí byť, preto samozrejme netvrdím, že presne nie je to tak, ako hovorím. Ale vychádzam z tej histórie toho, že opäť, ako ste spomínali, boli tu tie rôzne ochorenia SARS, ebola, prasaca chrípka a iné. Reálne sa vás opýtam, ohrozili nás, boli tu nejak vo veľkom, stalo sa niečo významné, aj vlastne u Večeru ľudí nebola očkovaná po káve a stalo sa niečo? Hm? Myslím, že nie, nikdy, takže oh. opäť je to iba nejaké strašenie. To, že tu počujeme, že nejaký jeden prípad sa tu objaví opäť nepoznáme toho človeka, neviem samozrejme, kde povedzme, z ktorej krajiny prišiel, keď počujeme občas o nejakých tých, že sa stane ten jeden prípad, ale viete, denne zomre na chrípku oveľa viac ľudí, než na takéto vírusy. No. Denne, e, radšej by som sa zameral na to, že každý čtvrtý človek na Slovensku zomre na rakovinu, každý druhý na srdcovci vnú ochorenia a 350 tisíc ľudí má cukrovku, než na to, že tu nejaký jeden dva ľudia dostanú nejaký Zika vírus a tieto veci. Ten typický príklad toho, že zameriava sa pozornosť tam, kde nie je. A jednoducho, problémy sú oveľa desia inde a oni tu proste iba tak ukazujú na tú torte nádor, tie problémy. A Zika vírus ako ja osobne nevidím, keďže už vieme, že je teda od 47. prvý bol myslím v roku 1952, bol prvý ako keby uznaný, nájdený verzia teda Zika virusu ľudského, ale ne, nevidí to ako reálnu hrozbu, keď dobre, ako dlho je proste poznaný, objavený a čo spôsobil medzi tým, alebo iba u, u, akým malom počte ľudí sa vyskytuje. Lebo to vyskytuje v tej Brazílii, to je veľmi malý počet ľudí na to, koľko ľudí žije v Brazílii. No iste, ale zase som... na druhej strane, v porovnaní s inými krajinami, tam máte celkom ako dosť významný výskyt. Takže tam... o, Ja by som napríklad teda ešte na toto povedal, keď sa bavíme o tej Brazílii, tak... No. O... Napríklad jedna skupina argentinských vyšetrovateľov skúmala tie príčiny toho zíka vírusu. No. A napríklad prišli na to, že 18 mesiacov predtým, ako to teda prepuklo tak vo väčšej miere Brazílii, tak do pitnej vody Brazílii, do pitnej vody sa pridal larv, larvicíd, čo do napríklad medzi larvicídy patrí aj BT toxin, ktorý robí GM kukurica. No a tento, nás, a tento larv, larvicíd má názov pyroproxifén. A bol pridávaný teda do pitnej vody, takisto on má, myslím, nejaký účinok, že zabíja nejak potom komáre, ale osobne presne nechápem, ak to je, že či človek, keď ho akéby vypie a potom ho komár poštípe, tak nejak zahynie. Nie, nie som si presne, neviem presne, aký tam je mechanizmus, viem, že je to niečo, ako s komármi má súvisieť a bolo jednoducho pridávaný do pitnej vody. No a táto látka mimochodom vyrába spôštosť sumy chemika dlhoročný strategický partner Monsanta. Aha. Aha. No táto látka je napríklad preukázateľný endokrínny narušiteľ, čiže narúša hormonálnu sústavu a má teratogenické účinky, čo znamená, že spôsobuje vrodené poruchy. Takže 18 mesiacov pred vypuknutím toho a jak toto bolo pridávané do vody a potom sa niečo takéto, povedzme, stane. A opäť teda je to nejaký druh, nazvime to tak voľko nejaké chemické látky, ako proste. Neviem, priamo, či pesticíd, nesom na túto tému úplne odborník, ale proste nejaká chemická nebezpečná látka, ktorá je takto pridávaná. Mm. A opäť, keď som to hovoril, to prepojenie medzi či už výživou, hygienou a hlavne tými pesticídmi, tak opäť aj túto môžeme prísť, že aj toto je v podstate jedna z teórií, ktorá myslím ani nie zatiaľ vyvrátená, že je to proste nejaká hypotéza na základe ich teda nejakých tých znalostí. Opäť ne, netvrdí vôbec, že to tak je, hej. ale vnoducho, opäť sa môžeme pozrieť na toto, že tie brazily, že potom... Čo je tá skutočná príčina a to už keby vôbec začali hovoriť o tom, že čo sa Brazílii deje ohľadom pestovania geneticky modifikovaných plodín alebo aj nejakých iných konerčných plodín a do aké miery sa tam postrekujú tie plodiny a čím sa postrekujú. A tí ľudia v tých oblastiach, čo žijú, tí, kde sa to pestuje a postrekuje, že ak, akými chorobami trpia tak keby to ľudia videli, a tie obrázky, tak úplne zabudnú na mikrocefaliu. Čiže na... povedzte, povedzte, to je zaujímavé, povedzte, však latinsko-americké krajiny sú naozaj známe tým, že sa tam vo veľkom peštujú gemo plodiny minimálne, teda soja, pokiaľ viem, ale aj iné veci. Hm? Tak povedzte, ako je to v prípade týchto krajín, čím ľudia trpia, akými chorobami? No, sači si, povedzme, nájsť nejaké aj na internete obrázky, či to je, ja neviem, povedzme Kolumbia, bude to Paraguaj, bude to Argentína, Brazília, Hociaké takéto krajiny, uh, stačí si správne slova povedzme, do Google, alebo da, sú o tom dokumentárne filmy, Ti priamo boli teda filmári tamto natočiť. Proste tí mm. ľudí, okrem toho, samozrejme, že keď tí ľudia nechcú odísť zo svojich tých oblastí, tak to veľké spoločnosti Monsanto alebo Cargill a iné, I v podstate v noci sa im vypali tá ich dedina, sú nutení odísť, potom sa z nich plantá, všetko sa tam odlesní, pestujú sa tam geneticky modifikované plodiny, všetko sa tam postrekuje a podobne a proste ľudia ako toho žijú. No tak tieto deti majú, či už keď začneme vážnymi akými alergiami, astma, rôzne kožné problémy, výrážky, e, tak prejdeme postupne až po rôzne, napríklad rakovina samozrejme a nejaké celosvetové ochorenia, ale čo je napríklad nebezpečného teda u tých detí, keď sa bavíme o tých tých ženách, tak veľmi vážne deformácie u detí. Keď si to je až doslova na zaplakanie, keď vidím niekedy tie obrázky tých detí ak, a v akom tvare sa narodia. Alebo teda proste a ako vyzerajú, to je doslova nechutné, čo sa tam deje na, a vyplýva to práve z toho, ako teda tie matky sú vystavené, proste tam dýchajú. To tam sami tí ľudia príklad hovoria v tých dokumentárnych filmoch, že jednoducho to cítiť, celozdušiť, pravidelne sa tam proste strekavo a Jednoducho tie látky sú vedecky preukázané, že čo je spôsobil No a tým, že ľudia tam žijú v tej oblasti, tak... Mm. Ono, už keď napríklad hovoríme no, no, povedzme, o tom výchaní tých látok, tak napríklad veľmi zaujímavý film Sme pokusné morčatá, francúzsky dokument, tak ukazoval napríklad len to, jak sa geneticky modifikovaná soja, keď sa priváža približne 30 miliónov ton ročne do Európy, do tých prístavov, myslím Marseille alebo nejaké francúzske prístavy. Mm. a už na tí francúzskí robotníci, ktorí to vlastne, ak prenášajú tými bagrami a proste nakladajú, vykladajú ten tovar, tak to vám ukázovajú, sa tam proste práši. Samozrejme, ako som spomínal, je to hlavne glyfosa veľkej miery a rôzne iné toxiny. A títo, vlastne, sami sa tam vyjadrovali na tú kameru, tí robotníci, že vlastne nemôžu o tom moc hovoriť, lebo prišli by o prácu, bol by tam nejaký problém, ale zomierajú povedzme, do 50 rokov. Bol tam práve ten, čo Par týždňov po natáčaní zomria na rakovinu šítených žlazy, rakovina pankreasu, rakovina semenníkov, impotencia napríklad. A rôzne iné problémy, jednoducho veľmi vážne druhy rakoviny a iných problémov majú len títo robotníci, ktorí len, napríklad vykalajú teda genetickú riziku svojich pisto, Lebo dýchajú to, lebo dýchajú tie pesticídy, čo sa tam práša. Takže to čo som trocha tak odbočil samozrejme. Čo ale ten sa tá... to, o tom, čo dokáže spôsobiť, len povedzme vdychovanie týchto hmm. látok. To sa bavíme o tom herbicide Roundup, ktorý sa spája. Ale aj, aj. samozrejme vieme, že po Roundup je napríklad atrazíne druhý najpoužívanejší vlastne herbicida a je strašne veľa samozrejme rôznych herbicídov ktoré sa používajú. A, a teraz nechcem hovorili o GMO plodiny. Samozrejme, GMO plodiny sú jeden problém, ale vieme, že aj konvenčné plodiny sa strejkajú. čiže už na odápom inými chemikáliami. Takže to takisto uh, je tam samozrejme. Ty pesky sa používali už pred začiatkom. Pre ale genety. naznačujete, že teda za mikrocefáliou týchto detí v týchto latinskoamerických amerických kránach by povedzme, mohli stáť aj samotné GMO plodiny? No tak uh, na to sa môžeme pozrieť ako... Tak zkrátka áno, pretože Brazília je momentálne buď druhá alebo tretia vlastne najväčšia krajina, kde sa najviac pestujú geneticko modifikované pôdy. Takže tým pádom sa tam používajú tóny, myslím, že aj milióny tón ročne no. pesticídov, herbicídov herbicído a ktoré majú takéto účinky. Lebo viete, to by bola taká pikantéria, keby toto platilo, že mm. teda tie deti, chúdence tam majú proste tie maličké hlavičky práve preto, lebo Brazília je asi druhá krajina na svete, ktorá používa najviac GMO plodín. A teda v prípade... Teď, ako ako a... nesom GMO, takže povedzme, to, tak to nazvem, že by mi to vyhovalo, keby to tak bolo, ale to samozrejme ako vôbec e, ako to nie samozrejme ako zlé, samozrejme nič také nikomu nepravím, ale ako chcem to tak doplniť, aby to nevyznelo že keby, sme Brazília prestane pestovať geneticky modifikované plodiny, čo by som samozrejme mm. veľmi uvítal, ale naďalej sa budú komerčné plodiny takisto aj tak striekať, takom hey. mostu, sa striekajú, tak si myslím, že aj tak to ten problém asi zostane rovnaký, to znamená, že nechcem teraz len GMO plodiny, hmm. tie asi tomu prispievajú, lebo vieme, že GMO plodiny, hlavne tá soja je vlastne odolná voči tým pesticidom, to znamená, že ona prežije ten ráunda, ktorý by neprežil asi nikto. Mm. Takže, Uh, takže je tam asi aj veľká príčina, povedzme, môže byť aj prispôsobený uh, game, uh, game plodín ale samozrejme to by som musel teraz prepojiť. Že kde, bol, kde bolo to ohnízko, kde vzniklo najviac tá mikrocefalia a či sa v tej oblasti pestuje a koľko sa pestuje a podobne. Takže nechcem hovoriť, že je to prepojenie priamo z geneticky modifikovanými plodinami. Hey, ale, ale s tými pesticídmi, a tie sa samozrejme vo veľkom vieme, že sa dneska používajú pomerne, myslím, že najviac aj pri pestovaní GMO plodiny. Čiže paradox, lebo mal sa ich používanie znižiť, ale on sa práve zvýšilo. No, keď hovorím o pikantérii, tam by vlastne spočívala v tom, že ak do značnej miery sa pod mikrocefáliu detí podpisujú práve GMO plodiny, Takto to je to, že práve boj proti tejto mikrocefálii by mali zviesť teda ďalšie GMO, ale v tomto prípade komáre, čiže GMO prúser budú riešiť ďalšie GMO nejaké prístroje, nástroje. No, mm -hmm. skúsme tak v závere tejto relácie odpovedať práve na tú otázku, čo si myslíte o tomto návrhu Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá teda jednu z možností vidí práve spou, v použití GMO komárov, ktoré by teda nejakým spôsobom geneticky zneplodnili a tie by sa potom pádri, párili s tými zdravými komármi, ale teda z toho by evidentne vyšli, ne, ne, ako proste žiadne nové komáre by sa nevyliahli. Mm -hmm. A týmto by sa teda významne znížila populácie komárov. Považujete toto za celkom ako zaujímavé riešenie? Možno také priateľné, alebo nejaký aj problém tam vidíte v tomto smere? O, tak ako prvná, chápem, že oni povedzne prídu ako takýmto alternatívnym riešením, pretože geneticky modifikované komáre vlastne spoločnosť Oxitec, myslím, že hlavne ich vyrába tý, bio, biotechnologická spoločnosť, tak už sa už sa boli, myslím, na havaji a niekde už boli proste vypustené. To znamená, že je tam už nejaká skúsenosť na Kajmanských ostrovoch. Napríklad, vďaka um, bol tomu bolo napríklad aj potlačených až 96 tých pôvodných komárov na Kajmanských ostrovoch konkrétne. Po tom, čo tí milióny geneticky modifikovaných komárov bol vypustených v tejto zóne. Takže už aj v Brazílii boli, myslím, že vypustené geneticky modifikované komáre. Takže dá sa, sa povedať, um, chápať nejaké toto nejaký toto ich, ich, povedzme, návrh, ale je to len návrh, ktorý treba podobne preštudovať, že čo je teda tá práva príčina, o ktorých som už hovoril. Mm. Samozrejme, napríklad určite, keby sa niečo takéto udie, tak minimálne by bol šťastný Bill Gates s Mážokou, pretože 20 miliónov dolárov investovali do vývoja z modifikovaných komárov, ale to samozrejme tým nechcem nejako nič naznačiť. Uh, ale čo sa týka Gates modifikovaných komárov, tak treba povedať napríklad takúto vec, že Uh, oni tieto komáre sú napríklad dizajnované na to, aby zomierali v absencii tzv. tetracyklínu. To znamená, že bolo vyvinuté tak, že v laboratórii dostavujú tento tetraciklín a tým sa môžu množiť a žiť dlhšie. A ak sú vypustené do tej prírody, oni sa potom samozrejme spária akože a ja proste umožňujú zabiť tie ostatné komáre a oni sami majú potom zahynúť. Nože lenže to napríklad ďalší problém, čo potvrdila vlastne jedna analýza, ktorá bola vykonaná v roku 2009, že že dnes vieme, že vlastne strašne veľa antibiotík a najviac antibiotík vo svete sa používa pre vlastne zvierat zvierat mm. po mm. No a tam v podstate je odhadom až 75% toho tetracyklínov je vlastne týmto vlastne hospodárským zvieratám je vlastne ten tetracyklín, ktorý im je podávaný, tak až 75% ich skončí v ich odpade, v ich výkaloch. No a tento odpad vieme, že dnes je takisto obrovský problém, čo sa týka nejako, obzme, čistenia riek a vôbec prírody. Tento odpad. No a ďaká tomu sa napríklad, povedzme, tieto komáre môžu živiť tetraciklínmi. Tetraciklín a vlastne... Čiže v skutočnosti neobúdu. To znamená, že oni reálne môžu ostať oveľa dlhšie v tej prírode a môžu tam potom nevieme čo spôsobiť, keď už čipnú normálne, normálne ľudí a proste, čo sa tam Bo To máte aj s toburinou, že vieme, že burina vznikla odolná voči tým proste pomatým všetkým chemickým látkam a teraz tomu vie odolať. Každý organizmus sa vyvíja, a takéto organizmy sa vyvíjajú veľmi rýchlo a môže sa stať, že jednoducho tie geneticky komáre v tej prírode ostanú. Samozrejme, potom opäť nemôžeme vedieť, čo sa udeje. Ono sa tam odhadom podľa tej analýzy, ktorú som spomínal, až nejakých nejaký vlastne až 15% potomstva tých geneticky modifikovaných komarov prežíva a žije ďalej. To znamená, že nenastáva to, čo odhadovajú spoločnosti, že proste umrú a ukončí sa to a ako je problémy je vyriešený. A toto je len, povedzme, nejaká prvotná analýza, ktorá bola urobená v roku 2009. Takže nevieme, čo by sa mohlo sať teraz, keby tie komare sú vypustené. To to mne často pripomína, fakt, keď vidíte niekedy aj také tie apokalyptické filmy z e, zombíkov a neviem, proste o rôznych takýchto témach, že jedný, my nevieme fakt, do čoho sa rúčime, keď robíme také, takéto rôzne pokusy a veci. No, jedna vec sú zombíci, ale druhá vec možno také reálnejšie veci, že asi ktorou, tak, taká obava, ktorou si naozaj lámu hlavu mnohí biológovia, napríklad, že čo by sa stalo aj napríklad s vtákmi, ktoré tento druh komárov požierajú, ak by sme teda významne znížili populáciu týchto komárov, či by to nemalo potom vplyv na ďalší reťazec potravinový, mm. či by toto nejakým spôsobom nezamávalo. Teraz, keď sa vykašľame aj na celé GMO, keď len sa pozrieme na to, že by sa ľuďom podarilo nejakým významným spôsobom istý druh hmyzu znížiť, vieme veľmi dobre, že na, na hmyz je naviazaný nejaký iný ďalší živočích tak. a ako by ten ďalší živočích prežil, pokiaľ by tento hmyz nebol. Čiže to je vážna otázka takisto, že ako by sa to potom ďalej dotklo ďalších organizmov. Zrejme. No, na osobne by veľmi zaujímal napríklad názor nejakých skúsených biologov, ja nie som samozrejme biológ alebo nejaký botanik alebo niečo. A teda, botanik, ale vôbec, čo vôbec ľudia, vlastne, ktorí sa teda zaoberajú týmto vtáctvom, organizmami a... Týmito vecami veľmi bolo zaujímavé, keď povedzme, či už tieto relácie alebo všeobecne. Rád som si vypočul názory takýchto ľudí, mm. pretože oni by asi tou mali viac čo povedať než ja. No ale... A... Jak ste povedali, vždy tam je nejaká návaznosť, to znamená, že samozrejme ľudia dneska mnohí proste nemajú radi chrobákov, nemajú radi aj vodavcov, lebo proste berujú ich ako škodcov a neviem, nevyzerajú dobre, niekomu, neviem, niektoré smrdia, lebo proste je s nimi nejaký problém, ale jednoducho sú súčasťou prírody a my vieme, že samozrejme, keď je niekto premnožený, alebo tak môže byť problém, aj keď ho málo, môže byť problém, ale vieme, že každý má nejakú v tom článku, v tom reťazci má nejakú úlohu, a jednoducho, to, že by sme sa krátkodobo tešili z vyhubenia niečoho, aj povedzme tých komárov, neznamená, že to dlhodobo môže byť prospešné vôbec, pre nejaké ekosystémy alebo niečo. Takže ako, je to na to ťažké odpovedať, ja na nie som kompetentný, aby som na to mohol odpovedať. Ale určite tiež vidím to, že povedzme, že teraz sa vypúšťajú tie komáre a, a, a vyhubia sa komáre a nejak dočasne tie spoločnosti prídu s tým, že mali sme teda pravdu, vidíte, pomohli sme vám, podarilo Hej. sa to. No ale a potom prejde nejaký čas a my zistíme, že aha. Je to ešte horšie. Toto napríklad iba keď tak teraz trocha odbočím, keď v 50-60 rokov začala prvá zelená revolúcia, príchod umelých nových pesticídov do polnospodárstva, tak áno, na začiatku super, väčšie výnosy tých plodín, časom sa zistilo, plodiny obsahujú menej živín, spôsobujú viacere zdravotné, povedzme majú väčšiu šancu, napríklad celiaky a že pšenica, vyššia šanca, že spôsobí celiaky, pôdy sa zničili, nedostatok vlastne živín v pôdach, zamorené životné prostredie, rôzny hľadalci, proste vtáctvo poškodené. takže. A to sa častokrát vynorí po desiatkách rokoch. Takéto problémy, ktoré vzniknú ako následok nejaký takýto zmien. Takže ja som vždy taká tá predbežná opatrnosť toho, že hmm. robiť takéto veci. Áno, ale ja hovorím, ja som ešte zástanca toho, že hľadáme tú hlavnú príčinu. A keby je obrovské chcenie po celom svete mnohé veci zmeniť, začať pestovať veci tradičnými spôsobmi. A radšej menšou možno, ale tradičnými spôsobmi, pretože dneska vieme, že jedla aj je nadbytok ľudia sa povedzme prejedajú, vec, nekvalitnú jedla a podobne. Takže ja si myslím, že, kune, tie, že vždy keď sa dá, tak nejaké to riešenie sa dá nájsť. Ale samozrejme tu sa musím baviť o tom, že, že potom by sme tu nemali nadarodné spoločnosti a proste spoločnosti, ktoré to ovládajú niečo a podobne, pretože by to bolo viac povedzme rozdelené a nefungovalo by to tak, ako to funguje dnes. Mm. Aj, že by z toho niekto neťažil a to samozrejme mi tie spoločnosti asi ani Také sa bavíme o tom, že keď mô sa to malo povedať väčšie Slovenská republika, tak oh. si že užívame viac. To je na tom dobre. V každom prípade teda môžeme to ukončiť s konštatovaním, že ani v prípade Zika vírusu a... V... V prípade podobne iných vecí nie je dobre podliehať nejakému tlaku médií a hysterii, ktorá sa rozpúta, lebo naozaj za tým môže byť jednak politika farmafíriem, ktoré potrebujú zarábať, jednak, a to sme vôbec nespomínali, ale už sa k tomu ani nedostaneme, možno nejaké záležitosti konšpiračného druhu typu biologická zbraň, ako na to poukazuje jeden z našich poslucháčov Kristián. Ale v každom prípade naozaj nie je dobré podliehať takýmto tlakom a obavám, pretože jednoducho potom môžeme byť ľahko manipulovaní a nevšimneme si naozajstné príčiny vzniku takýchto problémov a za príčiny označíme niečo iné a chceme to potom napravo, naprávať ešte ďalším väčším prúserom. Takto nejako by sme to zhruba mohli uzatvoriť. Ja vám v každom prípade, pán chudy veľmi ďakujem za účast dnešnej relácii a konkrétne teda za informácie, s ktorými ste sa podelili s našimi poslucháčmi. Majte sa pekne do počutia. Ďakujem pekne za pozvanie a... Som da, rád, že som tu mohol predniesť nejaké tie veci a chcem pozdraviť všetkých poslucháčov a teda im popriať, aby si vlastne udržali otvorené mysle a nemusia ani absolútne nič, čo som tu ja dneska povedal, ale tak. nech si sami držia otvorenú myseľ. Presne tak. Nech hľadajú dôkazy a nech, sami, si nech, sami, nech si sami nájdú ďalšie informácie. V každom prípade teda ďakujeme veľmi pekne Martinovi Chudému, pánovi, ktorý sa dlhodobo zaoberá problematikou GMO. Je to aj spoluautor petície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO. Tak ešte raz majte sa pekne do počutia. Pekný večer. No a ako som vám vážení poslucháči slúbil, dnešná relácia v prvej línii bude roz rozdelená na dve časti. Tá prvá práve mala byť o víruse Zika o tom všetkom, čo s ním súvisí. To ste už mali možnosť počuť. No a tá ďalšia časť relácie bude venovaná ničím, čo by súviselo nejako s vírusom Zika. Práve naopak budeme sa venovať niečím, čo s tým vôbec nesúvisí. Budeme riešiť povolebnú situáciu na Slovensku. Máme tu možnosť, že už ako vidím spoza okno zavítal, zavítal senku nám už v tejto chvíli pán poslanec Uh, uvidíme, či koaličnej alebo opozičnej strany sloboda a solidarita a po pesničke ho budeme spovedať. this couple. Tak príjemný dobrý večer, vážení posluchači, tak ako som vám slúbil, ja som ideálny typ politika, ja čo slúbim, to aj naozaj splním a o malú chvíľu to budete možnosť sami počuť. sľúbil som vám, že sem privítam, alebo teda tu privítam človeka, ktorý už v tejto chvíli je poslancom, alebo o malú chvíľu sa stane, poslancom Národnej rady za stranu Sloboda, uh, Sloboda a Solidarita, volá sa Martin Klus a sedí tu so mnou v štúdiu Rádia Slobodný vysláč. Martin, ahoj. Príjemný, dobrý večer, praviem všetkým. Ahoj, Boris. Rád ťa opäť vidím. <laughs> a ja teba tiež. A si vážim na teba, že si sem opäť k nám prišiel, lebo niektorí, keď sa stanú už nejakými poslancami a niečo podobné, tak zabudnú, sa tak obchopia gorilami a niečím podobným a už ich nie, nie je možné získať na rozhovor. Takže toto si na tebe vážim a chcem sa ti hneď za to poďakovať, že teda napriek tomu si ostal nohami na zemi. A ako si chodil predtým ku nám, tak aj vidieť to, že chodíš ďalej, takže za to sa ti chcem niečo poďakovať. No. Ďakujem pekne, Boris. No, tak ako som avizoval, tak ja rad dodržiavam sluby. A ak teda mám už možnosť povedať pár slov, tak Máš, to... môžeš ísť na to. Veľmi pekne ďakujem v prvom rade za dôveru všetkým voličom, že som sa teda mohol stať poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, nepochybne mnohých aj z vysielania Radia Slobodný vysielača. Budeme robiť všetko preto, aby sme teraz začali dodržiavať sluby. Ja si myslím, že to je to, čo od nás aj vaši poslucháči a všetci naši voliči očakávajú, takže ideme na to. Dobre. Keď sa človek zobudí ako poslanec Národnej rady, je to nejaký iný pocit? Uh... A. <laughs> Keď tak povieš, už tam patrí, už som tam. Poviem ti pravdu, Boris, v nedelu ráno, keď som sa zobudil asi po dvoch hodinách spánku, <laughs> tak môj prvý pocit bol, že ma celkom boli hlava. Dúfam, <laughs> nie je z toho, že si veľa vypil. Ne, ne, nebolo to až také zlé, naopak, my sme si museli dávať pozor, bolo tam 50 kreditovaných novinárov, takže, ale bol to veľmi príjemný večer. Mm. A až teda s tým rozdielom, že keď sme potom bezprostredne v nedelu ráno začali počítať tie mandáty, ako náhle sa objavili oficiálne, výsledky volieb tak už až taký príjemný nebol. Nebude to jednoduché tieto 4 roky udržať Čau nejakú parlamentnú väčšinu pre nejakú mm. konkrétnu vládu. No budete to mať komplikované, idem prečítať len takú základnú informáciu, ktorú samozrejme mnohí vedia, berte to ako taký úvod od dnešnej témy. Tak, vážení poslucháči, parlamentné voľby máme teda za sebou, skončili tak, ako skončili, dnes už teda vieme na základe oficiálnych výsledkov, že to dopadlo takto. Strana Smer samozrejme vyhrala, tá získala 28,28%, ,28%, čo ju jej teda vynieslo, 49 kresiel v parlamente, v boji o kresla do Národnej rady bolo úspešných ešte okrem smeru ďalších 7 strán, čo je dosť vysoké číslo. Druhá v poradí skončila práve strana SAS, ktorej zástupca tu dnes sedí. SAS získala 12,10% a teda 21 kresiel. Tebe Martin patrí 8 kreslo, mám ano. pocit. U 8, teda relatívne vysoké kreslo. Tretím najúspešnejším bolo hnutie Oliano, teda obyčajní ľudia nezávisle osobnosti Nova tých získali zhruba tých 11% a 19 poslancov v Národnej rade. Okrem týchto strán sa teda do parlamentu dostala aj Slovenská národná strana, ktorá získala viac ako 8,5%, teda 15% kresiel Kotleba, ľudová strana naše Slovensko s počtom hlasov 8,04 a teda 14% kreslami v parlamente. No a do parlamentu sa dostala aj strana Sme rodina Borisa Kolára. Tá získala niečo viac ako 6,5%. V parlamente môže rátať s 11 Tými kreslami. Most hit získal 6,5%, 11 kresel získal. A nakoniec strana Sieť. Tá dostala od voličov 5,6% a vynieslo jej to dokopy 10 postov v budúcom parlamente. Tak, Maďo, ty si už naznačil to, že... Je to také komplikované teraz. Keď som sledoval samozrejme volebnú noc, my sme tu aj mali, mali volebné štúdio a bežali nám tu obrázky z rôznych uh, tých televízií, tak videli sme, že keď vyšiel exit pool, tak v strane Sloboda a Solidarita propukla taká významná radosť. Vy ste tam všetci skákali, tlieskali a hne, hneď váš šéf, sudík, sa postavil pred kamerou a ste sa tešili. A čo sa chcem spýtať? A potom po voľbách, keď boli diskusie v slovenskej televízii v Markyza, neviem kde, tak jedne, jedný z tých redaktorov sa ho pýtali, že pán Sulík, vy ste sa tak tešili, no ale bol to naozaj dôvodná na radosť. A on im odpovedal, že no viete, my sme ešte nedávno mali 4%, a teraz máme 12%, tak nám prosím vás doprajte tú radosť na tým, že sme takto zvýšili enormne svoje percentá. Mám na tebe dve otázky. Prvá, a ty tiež pociťuješ ten druh radosti, alebo ťa už teda tá radosť opustila, keď už vidíš, aké to bude komplikované so zostavovaním vládnej koalície, alebo ešte stále žiješ v takej trochu euforii z toho, že 12-percentný zisk je naozaj niečo, čo vás náplňa radosťou. No, pokiaľ sa mám tešiť z môjho osobného výsledku a z výsledku politickej strany, za ktorú som kandidoval, tak určite tá eufória pretrváva, lebo ja keď som ohlásil spoluprácu so stranou Sloboda a Solidarita, tak mala strana radovo 3-4 v prieskumoch. Ja som bol vtedy čerstvo zvolený prorektor a všetci si mysleli, že som sa zbláznil. Ja tiež. Áno. Ja som si to tiež myslel, ja som sa na teba hneval za toto rozhodnutie. No, ale na druhej, tak strane, vnútor, na druhej strane ukázalo sa práve po tom sobotnejšom večeri, že to možno nebolo až také nezmyselné mm -hmm. rozhodnutie. A Toto, toto ma nabilo tou eufóriou a tou radosťou, ktorú ste možno aj vidieť v tých televíziách. A ak sa na to zase pozerám z pohľadu občana Slovenskej republiky a možno aj politológa, tak je tu viacero dôvodov, prečo sa vôbec netešiť mm -hmm. no a možno tie si asi rozoberieme ich. ale pokiaľ ide o tú stranu, tak naozaj ide o to, že my sme urobili maximum, čo sa si urobiť dalo my sme sa dostali naspäť na tie čísla z roku 2010, to sa Tam ešte vyzdujeme Slovensko asi nikomu nepodarilo a dostali sme druhú šancu to je tiež mm -hmm. niečo, čo sa v politike nestáva často a ak z teramotika vystreli a dokonca budeme zostávať vládu, tak priznajme si a ja naozaj s rukou na srdci, kto by si pred pár dňami pomyslel, že Richard Sulik môže byť premiérom Slovenske No, málo kto, lebo, a to je jedna z otázok, ktorú s tebou chcem rozriešiť a ja dúfam, že budeš otvorený ako vždy. Uh, tie predvolebné prieskumy respektíve agentúry vám tento vysleg ani zďaleka nepredpo, ne, nepredpovedali. Teda jedna z otázok je, že čo sa to vlastne stalo. Mm -hmm. Aký význam majú vôbec tieto agentúry, a k tomu sa dostaneme. Tá moja druhá otázka zniela, alebo teda bude znieť, že čím si vysvetľuješ tento skok zo 4% ešte donedávna na 12%. úprimne. Čo sa vám také intenzívne podarilo, že ste takto vyskočili? Neurobili sme žiadnu zásadnejšiu chybu v kampanii. Myslím si, že sme ju odmakali doslova do písmena tak, ako bolo potrebné. To znamená jednak meetingy, jednak online marketing. My sme naozaj boli dennodenne zavesení 8 až 10 hodín na tom Facebooku alebo na Twitteri na Instagrame. Máme tam konta, živíme ich a živíme ich a to je veľmi dôležité. Nie len mesiac pred voľbami, ale v podstate 4 roky. Ja mám svoje konto a tam je jeden z najstarších na Slovensku. Keď prišiel Facebook do Spojených mm -hmm. štátov, tak som bol jeden z prvých na Slovensku, čo si ho založil. A Otvery je veľmi aktivný tento môj, toto moje konto a takto funguje pomerne značná časť tých kandidátov, ktorí sa do Národnej rady za našu stranu dostali. Veľmi dôležitá vec bola, že nás vyhodnotili ako stranu s najlepším programom. Toto sa vžilo do hlav ľuďom a mnohí ľudia išli konečne v histórii Slovenska možno poprvýkrát voliť na základe programu, na základe toho, kto čo napísal a že chce zrealizovať. A ešte dôležitejšie v tejto súvislosti bolo, že ľudia uverili tomu, že máme ľudí, ktorí sú schopní to zrealizovať. Toto sa tiež na Slovensku často nestáva. No a to všetko prinieslo taký ten synergický efekt, že keď naši oponenti v opozícii, lebo však samozrejme ten hlavný oponent bol zrejmý, to bola strana Smer, sociálna demokracia, ale teraz hovorím o oponentoch v opozícii, čiže stranách ako Sieť, Most, KDH, Olanu alebo aj niektorých ďalších, možno neboli celkom uveriteľní v tých veciach, ktoré hovorili Pamätáme si, ako napríklad MOZ hlasoval za zmenu ústavy so Smerom, pamätáme si, že pán Procházka sa hneď niekoľkokrát nechal počuť, že to s tou koalíciou so Smerom nemusí byť až také nebezpečné alebo nepravdepodobné. No on už potom aj zhodnotil, že to bolo asi dosť neskoro. Sa nie celkom jasne vyhranil voči Smerom. To, toto je ďalšia hmm. vec, ktorá nám dosť výrazne pomohla, že u nás si mohol byť volič istý a stále si môže byť istý, že so Smerom do vlády nepôjdeme. A toto je tiež jedna z vecí, ktorá pomohla veľa ľudí začalo prechádzať na našu stranu. Ja som to cítil na tých mýtingoch, keď sme začínali niekedy v januári, tak sme tam mali 20-30 ľudí a dostávali veľmi neprijemné otázky o páde vlády Vety Radičovej, o Richardovi Sulíkovi ako z alebo o tom, ako chce robiť politiku z Bruselu a podobne. A potom postupne, od začiatku februára by som povedal, ja som bol skoro na všetkých tých väčších mítingoch sa začali tie sály kopiť. A začali sa ľudia pýtať podstatne viac na program. A to, toto bola obrovská zmena. No, my sme tu, ako som ti spomínal, mali to svoje volebné štúdio a samozrejme v, naši, v rámci našich možností, ktoré my máme, mentálne a iné sme, tak tiež hodnotili, čo stalo za výsledkom jednotlivých strán. A my sme si dovolili vyhlásiť a teraz... Nesúhlasovno, intenzívne, ako len chceš, ale dovolili sme si vyhlásiť, že strane Sloboda a Solidarita prinieslo tieto významné získy. Práve to, že tvoj šéf, Richard Sulík veľmi zaujímavo, trefne aj a intenzívne vystupoval v zahraničných médiách, najmä nemeckých, mm -hmm. kde intenzívne svojich súperov likvidoval svojimi argumentáciami v prípade účečeneckej krízy. A vyhodnotili sme to tak, že práve utečenci boli tá, tá oblasť, na ktorú dnes veľké množstvo poslucha posluchačov voličov počúvalo uh -huh. a že Richardovi Sulíkovi sa práve cez tie rôzne debaty v nemeckých médiách, ktoré samozrejme sa šírili cez sociálne siete, podarilo presvedčiť ľudí, že on je jednak zaujímavý tým, že vieš, no, ovláda tú Nemčinu, všetkých tam presvedčil, celé Nemecko hore nohami oslavuje sulíka, bežný radový ľudia. <laughs> Aha, a a že, práve toto, že práve toto vám zvýšilo tie percentá. Tu asi som nebudete veľmi súhlasiť. Ale prečo nie? Vieť, Čo? Keď som hovoril, že máme program, ktorý sa dal čítať a máme uveriteľných lídrov, tak toto je jedna z tých častí. My sme od mája minulého roku, kedy sme spravili prvú tlačovku, ktorú som na túto tému pripravil a tu ťa možno trošku upresním, nebolo to o utečencoch, ale bolo to o migrantov. Na to si my dávame veľký pozor, oh, hej, lebo hej. my ako liberálna strana prvý, máme má úplne pozor. jasno v tom, že utečencom <laughs> treba pomáhať, ale to, čo sa dostávalo a dostáva do Európy v posledných mesiacoch nie sú zďaleka utečenci, alebo teda nie primárne všetci, ale sú tu aj ľudia, ktorí špekulujú aj z ekonomických dôvodov sa pokúšajú dostať na kontinent. Čiže my zásadne hovoríme o migrantoch, o migračnej kríze, o migračných vlnách, a od maja hovoríme stále to isté. A toto je tiež veľký rozdiel medzi nami a napríklad Smerom a medzi nami a napríklad našimi oponentmi z opozície, ktorí najprv tak, potom tak. Napríklad Most sa niekoľkokrát zastal hey, hey, o, hey, hey, migrantov do... alebo utečencov áno, áno. a potom hlasoval so Smerom o zmene ústavy, čím v podstate legitimizoval ten postoj Smeru k utečencom alebo migrantom, keď chceme. U nás je to od začiatku až po dnešok stále to isté. My sme vypracovali dokument, ktorý sa volá Pozícia strany Sloboda a Solidarita k migračnej kríze. A ten hovorí úplne jasne, ako si predstavíme riešenie tohto problému. A som rád, že Richard Sulík neúhol ani na minútu. Napriek tomu, že čeli Lobrovské kritike, rôznych médií, ale aj občanov. A tento dokument obhajoval, tak ako som sa snažil obhajovať ja. Mm. Napriek teda tomu, že sme sa v mnohom s Robertom Ficom nezhodli, teda takmer vo všetkom. V tomto prípade si naozaj myslíme, že kvóty nie sú riešenie a že teda tie opatrenia, ktoré navrhujeme my, by pomáhali tento problém vyriešiť. A ukazuje sa už aj v Nemecku. Napríklad niektoré strany, niektorí politici si niektoré tie naše opatrenia berú za svoje. A možno to súvisí práve s tým, že Richard ich v nemeckej televízii nie jednej mm. niekoľkokrát veľmi zrozumiteľne vysvetlil, takže som rád, že teda aj toto mohlo zabrať. A práve táto konzistentnosť, to, že si stojíme za svojim názorom napriek tomu, že nie je vždy populárny, tá urobila z nás dôveryhodnú politickú stranu a vďaka tomu máme dnes také percentá, aké máme. A stojíte aj za tým Ficovým podaním žaloby na Európsku teraz, radu, Európsku, mm -hmm. neviem, európsku komisiu v prípade, v prípade migrantov a teda povinných kvót? To... Uh, my, sme my, my sme niekoľkokrát deklarovali že uh, možno keby sme my boli vládnou stranou v tom čase tak by sme tú žalobu nepodali uh -huh. ale to že sme ju podali nie je nesprávne uh -huh. uh, hovoríme že keď už niči nedostaneme jasný výklad do akej miery si toto mohla Európska únia dovoliť v tomto Hej. prípade rada a keďže sme zatiaľ nedostali výsledok tak je tu stále aspoň teoretická šanca že sa dozvieme že naše stanovisko nebolo zlé čiže nám ide o výklad toho všetkého uh -huh. Veš, mňa baví, že sa s tebou môžem rozprávať v tejto relácii ľudský a že nemusíme sa tu hrať na nejaké extrémne tieto, byť, byť politicky korektný, poviem ti to úplne tak ako kamarátovi ktorého pozná dlhú dobu Mnohí aj naši poslucháči dali hlas Robertovi Ficovi lebo sa im pozdávalo že teda bojuje proti Európskej žalobu, že, že chráni Slovensko že mm -hmm. a tak ďalej, ale na druhej strane bola aj veľká časť poslucháčov, ktorá si myslím, že dala hlas vám, nie Robertovi Ficovi, lebo tvrdila, že Robert Fico je klamár. Robert Fico otočí po voľbách a to, že sa teraz tvári, že akože on bude bojovať proti povinným kvótam, že ako náhle dostane moc, bo že proste zostaví vládu, tak jednoducho to skončí podobne ako s vojenskými základňami na Slovensku, proti ktorým bojovala napokon ich tu akože pozabúčky schválil schválila, že toto isté bude aj s migrantami. Že je na jednej strane síce strašné bubu bu ale že otočí. Uh -huh. Teraz, ja sa ťa nebudem pýtať, že Fica, alebo však jeho tiež skúsime pozvať, nechom povie, ale ja sa ťa najinej spýtam. To, čo ľudí bude zaujímať, tých, ktorí vám dali hlas, neotočíte. Uh -huh. Keby ste sa dostali do, do koalície, do vlády, že by, ste, že by naozaj tvoj šéf bol prí, uh, premiér, uh -huh. Môžeš tu týmto ľuďom, ktorí v tejto chvíli túto reláciu počúvajú, povedať, že naozaj neotočíte v prípade povinných kvót? No. Ani pod tlakom Bruselu, ani pod tlakom ničoho? Je to, je to Toto je otázka, ktorá, otázka, ktorá ich naozaj zaujíma. zaujíma. Samozrejme, som rád, že sa na to pýtaš. Práve to, že my sme neotočili v prípade gréckej krízy, tak skončilo s padnutím vlády. Ja si myslím, že to už je samo o sebe dôkaz, že keď Richard Sulík niečo povie, a on to niekoľkokrát úplne jasne a verejne povedal, že kvóty za žiadnych okolnosti, tak to proste platí. Čo už ale nebudeme môcť slúbiť, tak to je to, že keď tie kvóty presadia, presadia ostatné štáty Európskej únie na silu, a zdá sa, že k tomu smerujeme, bohužiaľ v Európe. tak v takom, keď to v takom tomu. takom prípade uh, sa tomu budeme musieť prispôsobiť, ale, a tu je zase rozdiel medzi nami, a, a Robertom Ficom, my sa budeme snažiť hľadať riešenia predtým, ako sa také niečo stane. My sa nebudeme házať o zem až potom, keď sa to stane. My už dnes začíname pomaličky komunikovať s vyšegrádzkymi partnermi. Hľadáme aj v Nemecku napríklad prostrednictvom Richarda Sulíka s aby teda k nedobrovoľnému rozdeľovaniu utečencov a migrantov nedochádzalo. Čiže práve vyššiehradskú skupinu a práve našich priateľov v Rakúsku a v Slovinsku vidíme ako vynikajúcich partnerov pre túto tému. A to, že sa dnes podarilo postaviť ďalšiu bariéru, plot, a do istej miery to tlmí, možno ambície niektorých migrantov prísť do Európy, to, že konečne Donald Tusk úplne jasne povedal, že nechoďte k nám, nič dobre vás tu nečaká, to sú veci, ktoré my hovoríme od mája. Takže som rád, že sa postupne začína otáčať aj oficiálna politika jednotlivých štátov a, a v tomto prípade Európskej únie. A vynaložíme absolútne maximum počas nášho predsedníctva v Rade Európskej únie, pokiaľ dostaneme mandát, aby sme hľadali funkčné riešenia. Mm. Nie také, ktoré privedú Európu na pokraj katastrofy. Na jednej strane chcem povedať naozaj, že aj ja si vážim svojím spôsobom, nech už to znie akokoľvek zvrátenie, že sú lík bol ochotný položiť vládu veci Radičovej, pretože si stal za čím si stál. A dokonca viem aj z nejakých zdrojov, že teda bol podvedený samotnou Radičovou, ktorá mu slúbila, že tie dve hlasovania nespojí spolu dokopy a spojila ráno, ale dobre to nechajme bokom, ale na druhej strane, vieš, Jedna vec je byť frajer, keď ide o nejaké takéto rozhodnutie v prípade eurovalu a povaliť vládu. A na druhej strane e, presadzovať napríklad niečo ako, povi, ako boj proti povinným kvótam v dobe, keď budete zložení. A to sú už dostávané k otázke, že s kým by ste vy vlastne všetko mohli zostaviť vládnu koalíciu. No vychádzame to na 5 až 6 strán dokopy. Mhm. A tam je to jednoducho už o kompromisoch. Otázka je, či mu bude môcť byť naozaj uh, Richard Culík taký nekompromisný, napríklad v otázke presadzovania uh, povinných kvót, teda boju pr proti povinným kvótam, keď bude mať ďalších koaličných partnerov, ktorí by sa možno nejakým spôsobom mohli búriť. Mm -hmm. Bude no. ochotný riskovať čisto novo zostavenú vládu uh, a položiť ju na altár svojmu opäť presvedčeniu? Viem, kam mieríš, Boris, ale ja neviem o žiadnej strane na Slovensku, ktorá by presadzovala povinné kvóty. No, budete tam musieť mať napríklad most hit? V, no, a práve to si nemyslím, že, ne, že sa to nakoniec stane. Aha, aha. A, o, tom, o, tom asi, o tom potom, ako by povedal Bela Bugár. Ježo, a, ale aj keby bol most v budúcej vláde, nepredpokladám, že otázka povinných kvót by bola súčasťou programu vyhlásenia vlády a že by hmm. Bela Bugár trval na tom, že chceme povinné kvóty na Slovensku. On si sam uvedomuje, že by to bola politická samovražda, aj pre aby som to presadzoval. Aj pre neho samotného. Čiže nemyslím si, že toto by bolo súčasťou programu vyhlásenia vlády. A ja som presvedčený o tom, že tá vláda môže fungovať, napriek tomu, že by mať pravdepodobne veľmi uh, malú väčšinu, uh, ak sa budú dodržiavať dohody, ktoré sa dohodnú na začiatku. A ja, tu som zase presvedčený o tom, že Richard Sulík radšej nezloží tú vládu, ako by mal byť vydieraný nejakým partnerom, že ideme do povinných kvót. To je presne to, čo som hovoril na samom začiatku. Chceme byť principiálni v politike, máme konkrétny program, ktorý sa so volá Agenda 2020. My sa samozrejme chceme primárne zameriavať na ekonomiku mm. tejto krajiny, ale zahraničie nám zďaleka nie je Ja som ten, ktorý v strane má práve na starosti zahraničnú politiku a za seba môžem povedať, že tak ako Richard Culík ako z Európskeho parlamentu niekoľkokrát nepodporil povinné kvóty a potom to aj verejne niekoľkokrát deklaroval v predvolebnej kampanii tak sa teda nemôže stať to, že by naši poslanci v Európskom parlamente hmm. ako v prípade smeru hlasovali za a potom budeme robiť také psie ako Robert Kalinák alebo Robert Fico hmm. v Bruseli. V tomto smere chceme byť úplne iná vláda a ja si myslím, že aj politický imič našej krajiny môže byť o mnoho lepší, keď od nás partnery budú presne vedieť, čo môžu čakať, že budeme vypočítať. To napríklad v prípade predchádzajúce vlády nebolo, nebolo až také zrejme. Uh, hovoríš o tom, že teda idem jednu otázku po otázke, druhej rýchlo, lebo aj máme tu už nejaké mailové otázky, aby ja som, som sa stihol to... čo najviac opýtať, lebo ten, ten čas ujde ja neviem ako. Uh, ešte predsa len skúsim ja otázku, že hovoríš, že možno sa to bude dať aj bez Belu-Bugara, teda ako to vychádza bez Belu-Bugara? By ak počítame počítame štvorkoalíciu a jednu stranu, ktorá by podporila menšinovú vládu, no. tak hovorme o tom, že by to mohla byť Saska. Uh -huh. Slovenská národná strana, Olano a sieť, s 76 mandátov s podporou Borisa Kolára, ktorý by nešiel s vami ktorý do, do, koalície, nešiel, nešiel do koalície, zúzadia, ktorý on... už niekoľkokrát deklaroval, že on nemá záujem o vládu, Áno. lebo si uvedomuje, že to by mohol byť jeho prvý a posledný politický krok, tak ako Hej. sa to stalo mnohým iným stranám, ktoré nastúpili ako nováčikovia do parlamentu. Hej, on chce a, byť v opozícii, kritizovať, Ale, lebo vie, že mu to ale chce byť konstruktívnou opozíciou. Hej. Viackrát som zachytil, že teda chce podporiť vládu Richarda Sulíka. Kľúčové bude, aby sa schválilo programové vyhlásenie vlády, aby sa teda dohodli nejaké konkrétne pravidla, napríklad v tom, že by Boris Kolár potom mohol zohrávať dôležitejšiu rolu v parlamentnej demokracii, teda v rámci Národnej rady Slovenskej republiky za jeho podporu vlády. To všetko je len otázka dohod a dobré dohody robia dobrých priateľov. Keď sa budú dodržiavať a nebude sa stávať to, čo sa stávalo v roku 2010-2011, Mm -hmm. že tam niektorí niečo slúbili a potom sa to zrazu otočilo a podobne. Tak ja som presvedčený o tom, že to môže fungovať. A dnes, na rozdiel od roku 2011, SIS je tretia najstaršia politická strana na Slovensku a sme o mnoho ako sme boli v tom mm. čase. Richard Sulik je o mnoho vyzretejší a mentálne pripravenejší na to, aby to zvládol. Čiže ja mu verím, že sa to dá. A ešte navyše hovoríme o tom, že toto je síce veľmi tenká 76 člená koalícia, ale ani v Moste nie sú ľudia, ktorí sa celkom stotožňujú s názormi Belu Bugára, že za žiadnych okolností nepodporiť takúto pravicovú vládu. Ja predpokladám, že sú tam ľudia ako Žitňanská, Kresák alebo Šebej, ktorí by boli ochotní za určité okolnosti podporiť vznik hmm. takéto vlády. Takže veľa Bugár ide sám proti sebe, keď dnes takto principiálne odmieta zostavenie perspektívnej pravice. Poveď mi úprimne, medzi nami dvoma, že sme tu sami. A ja aj... vieš, Dobre. medzi štyrmi očami, že Bela robí veľké problémy teraz? A tak som sa už niekoľkokrát vyjadril, že má zásadný problém predovšetkým s podporou vlády zo so slovenskou národnou stranou. No však práve, že tam by asi bol problém. Tam to už sú je tzv. taká nazvaná repelentnej strany, že sa ano, vzájomne neznáčajú. Že sa vzájomne neznášajú. No. Ale napriek tomu si myslím, že toto ešte nie je posledné slovo zo strany Belu Bugara, pretože on si tiež uvedomuje, že pokiaľ nebude stavať vládu e, smer. A už sa zdá teda, že asi nebude. A hoci teda nechcem predbiehať. No, Nemá šancu, je, tam je to, tá nulová šanca. To... Ale Robert Fico je zase veľmi skúsený politik, že možno vie slúbiť niečo, čo by napríklad Richard Sulik nikdy slúbiť nedokázal. Že by mohol niečo aj Sulikovi slúbiť? No to, to nepodpokladám, no? ale, ale tým perspektívnym no, partnerom... Také určite, konšpirácie som už počul, že... Áno, ja tiež, ale ne? myslím ne? si, že tu, tu, tu môžeme poslucháčov úplne... Uh, uh, upokojiť. Upokojiť, že takéto niečo nehrozí. Uh, ale že jeho schopnosti vyjednávať, ešte predsa nie je úplný koniec a z hľadiska teda nepísaného práva ako predseda naj, najväčšej politickej strany má šancu teda teraz pár dní ukázať, čo je v ňom. Ale keď si sa pýtal na to, že ako tie vzťahy v tej perspektívnej koalícii, no uvedome si, že dnes ani Slovenská národná strana už nie je to, čo bola za Jana Slotu, hoci teda ja v žiadnom prípade tu dnes nesedím na to, aby som obhajoval budúcich perspektívnych koaličných partnerov. Hej. A uvedome si, že ani Bela Bugar nemá za dnes takú pozíciu, že by si mohol diktovať, čo áno a čo nie, pretože u neho by to mohlo byť o pôde seba záchovy. Ak by kvôli nemu nevznikla pravicová vláda, tak si myslím, že voliči by mu to spočítali v najbližších voľbách. A to, čo sa stalo kresťanskodemokratickému demokratickému hnutiu, to nech je memento pre nás všetkých, že takto môžeme v najbližších voľbách skončiť. Hmm. A navyše, a to si povedzme zase veľmi otvorene, je tu to riziko, že predčasné voľby by mohli priniesť úplnené percentá pre niektoré ďalšie politické zoskupenia, predovšetkým ľudovú stranu naše Slovensko alebo možno aj samotného Borisa Kolára. No. A toto je niečo, čo si uvedomuje aj Bela Bugár, takže ja si myslím, že záchovy Záchovieho nakoniec príjme k tomu, že ak aj nevstúpi do vlády zo SNS, pretože je to jeho, jeho DNA mu to nedovoluje tak minimálne časť našej spoločnej politiky by mohol podporiť. Ak by teda Bela Bugár si to predsa len rozmyslel, tak potom by ste sa teda tej podpory Borisa Kolára takého zúzadia mohli vzdať, aby potom nebola potrebná. Hej? Teoretické takto by to bolo. Lebo, lebo zase na druhej strane, vieš, ja Borisovi by som dnes volal, on príde... Prebehu tohto týždňa do relácie, na čo sa ja samozrejme teším a opýtam sa ho na to, ale chcem sa aj teba spýtať a už potom pôjdem naozaj na posluchácké otázky, lebo záplava otázok, že to je dosť, dosť riskantné z vašej strany postaviť koalíciu na jednom, zo, jednom členovi, ktorý s vami nemá vlastne nič spoločné a môže sa rozhodovať ako chce. Hovorím o Borisovi Kolárovi, ktorý povedal áno som pravicová strana, podporím pravicovú koalíciu to, ako všetka Čes hej jemu, ale povedal a ja nechcem byť vo vláde, ja chcem byť v opozícii z dôvodov, ktoré sa aj ty pomenoval ale vieš, môže prísť prvý vážnejší pluser a budete mať problém s ním predpokladám, že si to uvedomujete a to je to, čo som povedal, že dobre dohody robia dobrých priateľov keď sa urobí detailná koaličná zmluva a programové vyhlásenie vlády pod ktorý by dal podpis aj Boris Kodár, že to bude podporovať, mm -hmm. tak som presvedčený o tom, že to môže fungovať. To, čo nefungovalo za vlády vety radičovi, bolo to, že sa poprvé dohody nedodržiavali a že napríklad ten euroval, ktorý nám neustále opliskávali ohľavu aj v tejto kampanii, že sme povalili vládu, čo je nezmysel, tak ten bol nadrámec programových vyhlásenia vlády. Šipím problém naozaj v momente, keď príde niečo podobné, ako je krach Grécka, napríklad to môže byť aj v súvislosti s utečencami a, alebo migrantmi, tak uh, tam naozaj môžeme operatívne niečo nemať uh, v tom programu vyhlásení vlády a môžu mať rôzne strany tej koalície, rôzne názory na túto tému. Uh, to môže byť problém, to nespochybňuje vznik, mm. ale kvôli tomuto nepostaviť vládu alebo urobiť predčasné voľby by asi nebolo správne. Mm. Takže my sa musíme pokúsiť o dohodu, my sa musíme pokúsiť o podľa možnosti detailnú dohodu, takú, ktorá bude fungovať. Lebo inak by nám to naši voliči zrátali. My sme dostali 12,1% a 21 mandátov s možnosťou zostaviť vládu preto, aby sme to urobili, nie preto, aby sme to neurobili. Čiže kto chce, ten hľada v tomto prípade spôsoby a kto nechce hľadať dôvody. A tu je asi ten zásadný rozdiel medzi nami a možno niektorými ďalšími parlamentnými stranami. Ja som v tých povolebných diskusiách v televíziách videl zo strany tvojho šéfa pána Sulíka snahu o toto zostavenie, ale na druhej strane videl som aj značné hryzenie sa už samotných pravicových strán. Bolo to dosť také aj chvíľami trápne a chvíľu mi sám, ja ako divák som mal pocit, že toto sú veci, ktoré by ste si asi mali riešiť za zavretými dverami uh -huh. a nie tu v televízii. Videl som Belu Bugara, ktorý vám ako skúsený harcovník hovoril, že toto fungovať nebude. Videl som Borisa Kolára, ktorý vám povedal, že toto ani nevznikne. Isté, potom bola tá otázka redaktora, mm -hmm. dobre, aká je alternatíva. A Bela Bugár len pokročil pred sami a myslím, že Boris Kolár v tomto smere je o mnoho vyzretejší v zmysle nejakej tej diskusie o budúcnosti ako, ako samotný. Veľa bugár, ja si myslím, že v ňom ešte doznievali tak trošku emócie aj z volebného výsledku. No sa ešte unormálni. Uh, povedzme si to celkom otvorene. Sledoval som jeho výroky napríklad v jednej z komerčných televízií, kde hovoril o tom, že uh, sme sa napríklad my vyprofilovali a vyrástli na ňom samotnom, že sme prebrali voličov a tak ďalej. Áno, môže byť aj toto jeden z dôvodov, prečo sa uh, správal v tej diskusii, tak ako sa správal. Ale nič sa nie je také horúce, ako sa navarí. Hej. Takže v tomto prípade ja naozaj spolieham na to, že uh, diskusie off-record, mimo kamery, mimo natáčania budú úplne o niečom. No, daj si sluchadlá, nám už okay. prvého poslucháča na telefónej linke na našom čísle 048 381 0101, je prvý poslucháč. Tak, poďme rýchlo na otázku. Dobrý večer. Dobrý večer, projem. Dobrý večer. Počujeme sa? Áno, počujeme, nech sa páči. Chcel by som sa iba spýtať, um pána politológa, bývalého, no teraz poslanca, že či to není náhodou troška farizejské, keď akože pán Culík, on sa s Matovičom uzavreli, tak povedzme, že dohodu, že oni nič, oni sú akože muzikanti a musí sa dohodnúť sns z... S Belom Bugárom. S Mostom. Áno, áno, áno. Či to nie je nejaké farizejské, oni nič, oni sú nízdy dobrí, len nech sa dohodnú tí dvaja a vtedy bude super. Áno, ďakujeme pekne za otázku do počutia. Vieš, na čo narážal poslucháč, ktorý hovorí o tom, že Bela Bugár sa stežoval. Prečo čakáte kompromis od mňa? Prečo sa nedohodne Matovič s, s, s procházkom? Prečo od nich nechcete kompromis? Prečo čakáte, že ho budem robiť ja? Pamätáš si na no, to? si. Tak, čo by si poslucháčom na to? Prečo tlačíte Beda do kompromisu chudáka? A ani nežiadate kompromis od iných strán, typu, typu Matovič, Procházka. Nie je mi celkom jasné, čo sa myslí v tomto prípade kompromisom. Ja si myslím, že celé program a vlády bude jeden veľký kompromis. My sme si úplne vedomí toho, že nepresadíme všetko, čo sme si dali do programu, pretože napríklad naši koaliční partneri môžu mať inú predstavu o nejakej časti nášho ekonomického programu. Jednoducho budeme musieť hľadať kompromis. A, a čo my žiadame v tejto chvíli, rovnako tak Igor Matovič, ako aj Richard Sulík, je to, aby sa našiel kompromis v zmysle osobného neútočenia a osobnej nevraživosti. Čiže snažíme sa presvedčiť rovnako tak Slovenskú národnú stranu alebo Radoslava Procházku a sieť a hlavne teda Belú Bugára a Most, hit, aby, aby zahodili tú osobnú animozitu, ktorá medzi nimi bola a je, aj voči... Napríklad Richardovi Sulíkovi alebo Igorovi Matovičovi je dobre známe, že Bela Bugár nemá obom zrovna najpriateľskejší vzťah, obzvlášť k Igorovi Matovičovi. Takisto predstavme si spoluprácu v jednej koalícii Igora, a teda, áno, Igora Matoviča a radoslava Prochlásku, Prochlásku no, tak to, ľudí, ktorí no, sa ešte čak, to nedávno nahrávali a, a potom to vysvetlovali. No. Čiže áno, toto je ten kompromis, o ktorý my žiadame a tam my naozaj nemôžeme urobiť viac ako to, čo robí Richard Culík. a teda snaží sa zmierovať tieto strany pomyselného konfliktu, hľadať to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeluje. Tam sa snažíme apelovať na ten kompromis. Neviem už, čo viac by sme mohli z pozície perspektívnej najväčšej vládnej strany urobiť. A čo sa týka kompromisu ako takého, tak opakujem, programové vyhlásenie vlády bude o tom, že každá strana si bude chcieť dať do toho programu niečo, čo je pre ňu unikátne, hey. niečo vďaka čomu získala tie hlasy od voličov, aby mohla o 4 roky povedať, že toto sme pre vás presadili a žiadame vás o mandát opäť. Hey, hey. To je úplne prirodzené, pochopiteľné a aj ako politolog, ešte stále som, verím stále politologom, hovorím, že toto je niečo, čo bežne štandardne funguje všade vo svete a ten kompromis jednoducho bude musieť prísť, ak nepríde, tak potom tu máme buď uradníckú vládu, alebo predčasné voľby. Tak, na to sa ťa spýtam ešte, ale tak opäť poslúchač na telefónej linke. Dobrý večer, prajeme komu a kam? Dobrý večer, tu je Jan zo Zvona. Dobrý večer. Nech sa páči. Chce by som vás obidvoch pozdraviť. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Poďakovať sa veľmi pekne pánovi Kúsovi, že prišle do slobodného vysielača. Ďakujem s radosťou. A ak by som mohol názor, ktorý by som poprosil, okomentovať obidvoch? Teraz počujeme z médií od politikov, že bolo by treba nové voľby. To tak prípada, že oni chcú vymeniť občanov. Ale realita je nasledovná. V sobotu boli voľby a voľby ukázali nejaké čísla. Môžu sa nám nepáčiť, môžeme byť potešení, nahnevaní, ale je to realita slovenska. A môj názor je nasledovný. Všetci politici, to znamená všetci vôsmi, majú povinnosť dohodnúť sa. Ak sú neschopní dohodnúť sa, tak potom musia povedať, my nie sme schopní sa dohodnúť a vyvodzujeme z toho dôsledky. Vymyslím si, ja som Jano Zozvolená, mám svoju politickú stranu Volensku, odstupujem z predsedníctva a vzdávam sa členstva a nech ma nahľadí niekto iný. A potom nech sú nové voľby. Ak toto nestravia, tak je to vlastne zlyhanie tých politikov, ktorí nechcú sa dohodnúť. Ďakujem pekne, prajem príjemný večer. Mm -hmm. Počujem si vás. Ďakujeme, Ďakujeme. No, Máte ho. Uh, a to bol hádám Richard Culík, ktorý v tomto smere pripomenul výrok Alberta Einsteina, že ak robíte dvakrát tú istú vec a čakáte iný výsledok, tak ste idiot. <laughs> a že nech by sa diali opäť voľby, zrejme by to asi nedopadlo veľmi inak ako teraz. Poslucháč Jan zvolená hovorí o tom, že je vašou psov povinnosťou sa dohodnúť, lebo vám ľudia dali hlas. Čo na to vravíš? To je presne to, čo sa my pokúšame. Ja sa absolútne stotožňujem s tým názorom, že predčasné voľby nie sú fér. Keď už pre nič iné, tak pretože by stáli 20 miliónov eur alebo tak nejak a bolo by to z, z, všet... z peňaženiek nás všetkých, čo, mm. čo teda voči voličovi naozaj nie je, nie je zodpovedné a presne ako bolo naznačené a očakávame, že bude iný občan. Občan bude stále ten istý, akorát, že je tu ten trošku zásadný rozdiel a moment, ktorý treba zohľadniť. Aj ten občan si asi uvedomí, že aha, boli tu strany, ktoré sa pokúšali rešpektovať vôľu voliča a zostaviť vládu z toho, čo nám volič nadelil. A potom boli tu také, ktoré túto dohodu od samého začiatku torpedovali. A teda tie... Pomyselné predčasné voľby mi mohli dopadnúť, ako som naznačil, katastrofálne pre niektoré politické strany. Takže uh, nepredpokladám, že by bol úplne uh, rovnaký výsledok. Niektorí by pravdepodobne výrazne posilnili, niektorí by pravdepodobne výrazne oslabili. Ale toto nie je cesta. Ja, ja som takisto presvedčený o tom, že treba hľadať dohodu. Voľby by podľa ústavy mali byť každé 4 roky. Inštitút predčasných volieb je niečo, čo by sa malo využívať len za veľmi zvláštnych, niekedy až katastrofálnych okolností. Také tu dnes nemáme. Máme tu 150 poslancov Národnej rady. Ich povinnosťou je rešpektovať vôľu voliča a hľadať kompromisy. Hmm. Takže súhlasím s poslucháčom, je našou povinnosťou dohodnúť sa. A ja verím tomu, že je nás tam väčšina v tej Národnej rade, Tých, ktorí máme, záujem sa dohodnúť No, chcel som sa spúštiť do mailov, ale dnes, je to zaplava telefonátov, tak opäť tele, telefoná do niekoho, kto nás počúva v tejto chvíli. Dobrý večer. Dobrý večer. Prájem tým, Miroslav Dráner, ste ma takto dali. Dobrý večer. No. no, čo k tomu? Počujeme samé skľuby. To je už počímajme 25 rokov, aby som to skrátil a viednodušil, že to, čo mám na srdci, nič iné, len skľuby a sľuby. A Aké máte záruky? Ja už som sa kedy si písal aj pána Bezila, na kandidáta na prezidenta. Čo on dá? dá svoj krk do slučky, aby sme potom potiahli, Ej, keď to nesplní. Alebo len odíde s nechom peňazí tak, ako to všetci zatiaľ robili. A teraz si už výsledky. Pretože tu máte, že sa neviete dohodnúť a my to máme čierno na dielom, vo vlastnom svedomí a vo našom vedomí, ako politici zlyhali. A teraz... Vydáte na kotrebu, pretože vy ste mu otvorili zvere s vašou činnosťou a teraz sa neviete dohodnúť. Hovorí vám kúdiel pri zadku a teraz ani koalícia, ale ani opizúcia. Neviete sa dohodnúť. Prosím vás, čo nám môžete okrem tých prázdnych, vyprázdnených vied napídaný na hlavu obyvateľov ešte povedať a zlúbiť? Tak, toľko otázka zo strany nášho poslucháča Miroslava. Ďakujeme veľmi pekne. Dopočutia. Dopočutia. No... Ja si myslím, že čas sľubov sa skončil dňom volieb. Teraz je čas naplňať sľuby. Uh, no a práve o to nám ide. My, napriek tým podmienkám, ktoré nám volič vytvoril, sa pokúšame zostaviť vládu, aby sme mohli čas nášho programu spoločne s koaličnými partnermi realizovať. My sme presvedčení o tom, že keď zrealizujeme napríklad časť našej agendy 2020, čo je 150 veľmi konkrétnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ale nie len podnikateľského prostredia, boja s byrokraciou štátu napríklad, tak sa každému z nás bude už vo veľmi krátkom čase žiť o mnoho lepšie. Nechcem tu teraz robiť predvoľnú kampaň, že aj tak neskoro, čiže nechcem vysvetľovať, čo všetko tam je, veľmi rád každému poslucháčovi potom pošlem túto brožúrku, prípadne s ním o nej aj podiskutujem, ale o toto nám práve ide. My chceme keďže sme dosiahli taký výstav, aký sme dosiahli zrealizovať čas nášho programu a ukázať, že to boli dobré nápady, tak ako ich vyhodnotili viaceré agentúry a inštitúcie, že, sú to, že je to dobrý volebný program, aby sa nám tu všetkým žilo lepšie. Čiže za nás, za našu stranu môžem povedať, že robíme všetko preto, aby sme mohli tie sluby zrealizovať. Otázka teraz je, že či na to dostaneme priestor cez našich koaličných partnerov, či aj oni majú takýto úprimný úmysel a bolo by to aj vých záujme, ako som povedal, lebo však aj oni majú svojich voličov, aj oni majú svoj vlastný program a je pochopiteľné, že časť z toho ich programu sa dostane do programových vyhlásenia vlády. Čiže je našou úlohou teraz, ako bolo naznačené strčiť tú hlavu do slučky, urobiť, čo sme slúbili, že urobíme, aspoň teda časť z toho, podľa mm. možností čo najväčšiu a keď to nedodržíme, keď to bude zase len v podobe slúbov, tak volič má právo tú slučku zaťahnuť a v ďalších voľbách na mandát nedať. A takisto súhlasím s tým, čo povedal posluchať, že to, ako voľby dopadli, vrátanie teda vstupu do parlamentu niektorých nových politických strán, tak to je len v dôsledku toho, že tu 4 roky napríklad niekto vládol a snažil sa tieto strany vytesňovať a snažil sa teda, ja by som to povedal možno celkom otvorene, ovládnúť túto krajinu takže. Že jednoducho vytvoril no, Výborne, že to, to Výborne, že to hovoríš, lebo dostal som, narúčali mi niektorí poslucháči tohto rádia a poprosili, že keď tam toho klusa budeš mať, prosím ťa, nezabudni sa o spýtať jednu otázku a spýtam mm -hmm. sa ťa na ňu, lebo človek, ktorého sa tá otázka týka, už tu bol skloňovaný a niekoľkokrát sedel na tej stoličke, kde ty dnes a kedykoľvek som znavolan znova, volá sa Marian Kotleba. A poslucháči chceli odo mňa, aby som sa ťa spýtal takúto vec. Dnes e, pán prezident Kíska e, si zavolal predsedov jednotlivých strán na konzultácie. Kotlebu naša Slovensko, naša strana, naše Slovensko, neviem presne, ako sa to volá, nezavolal. Čo si o tomto myslíš? Je to v poriadku? Ja začnem možno trošku zoširšia. Možno aj tým, že mám politologickú prax a stále som pedagóg, politolog, tak... Nevnímam veci v súvislosti s politikou nikdy osobne. To, čo spravil pán prezident, je osobné, lebo má výhrady voči osobe pána, pána Kotlebu. Sú ľudia, ktorí si myslia, že to bolo správne rozhodnutie, lebo, lebo si nezaslúži byť v prezidentskom paláci. Sú ľudia, ktorí si myslia, že to bolo vyslovne nesprávne rozhodnutie, pretože uh, dostal legitimitu vo voľbách od 200 tisíc voličov a ako taký má právo ich aj v prezidentskom palácii istým spôsobom zastupovať. Uh, ja osobne si nemyslím, že je dnes cesta kohokoľvek vytesňovať, pretože toto vytesňovanie sa napríklad v Banskobistrickom samozprávnom kraji neukázalo ako, ako vhodná cesta, pokiaľ chceli z akéhokoľvek dôvodu napríklad pána Kotlebu odstaviť. Uh, dnes tu nie som v pozície toho, že by som mal sa kohokoľvek zastávať alebo ho alebo naopak na ňo útočiť. Na ňo teba nechceme. ale, ja ale, ale myslím si, že v tomto prípade pán prezident uh, už len z úcty k voličom, ktorí volili Mariana Kotlebu. Možno neurobil ten najsprávnejší krok. Poviem to tak, ako to je. Uh, ja, keby som bol prezidentom Slovenskej republiky, tak by som sa pravdepodobne zariadil úplne inak v tejto situácii. Hmm. Uh, Za seba môžem povedať len toľko, že v celej volebnej kampanii, ja viem, že som bol pod veľkým drobnohľadom mnohých ľudí, napríklad aj vašich poslucháčov, som nikdy nezautočil na kohokoľvek s výnimkou teda alternatívy, ktorú sme ponúkali voči vládnucej strane. To bola naša povinnosť ako opozičných strán. Ale ani voči ľudovej strane naše Slovensko, ani voči Borisovi Kolárovi, len preto, že sú to novotvary na našej politickej scéne, by som ja osobne nikdy neutočil, pretože si nemyslím, že je to správne. A tak, ako som naznačil hneď na začiatok, hľadajme to, čo nás spája. V tomto prípade by to mala byť služba občanovi. A keď my, ako strana Sloboda a Solidarita, sme na začiatku povedali, že do vlády nepôjdeme zo so stranou Smer sociálna demokracia, pretože máme zásadné programové hodnotové rozdiely, a doplnili sme to neskôr aj o stranu stranu, ľudovú stranu naše Slovensko, tak to je skôr otázkou na to, že si nedokážeme predstaviť programovú zhodu hey. s týmito ľuďmi, ale nie je to o tom, že by, že by sme mali nejaký zásadný problém mm. s týmito ľuďmi komunikovať. Ja kedykoľvek aj tu v tejto relácii si sadnem rovnako tak s poslancom Zasmer alebo aj reprezentantom smeru. Tak by to malo byť. S poslancom ľudovej strany naše Slovensko. Tak by to malo fungovať. A si občan vyberie, ktorý Présne z tých našich názorov je pre neho ten najbližší. Tak. Takto si to viem predstaviť a verím tomu, že aj naša demokracia raz k tomu dospeje, pretože keď budeme niekoho vytesňovať z verejného prostredia, tak máme tu skúsenosti napríklad z Francúzska, kde Marine Le Lepenová je dnes veľmi, veľmi dobre naštartovaným kandidátom na prezidenta. Totiž to, toto je tá hrôza, že nie som si celkom istý, či si pán... Kiska, alebo taký Matúš Kostelný, ktorý dnes, to je redaktor denníka N, ktorý no. dnes vyhlásil, že voliči Kotlebu si nezaslúžia úctu, či si uvedomujú, komu tým, týmito vyhláseniami nahrávajú. No jednoznačne Marianovi Kotlebu. No však práve o tom hovorím, že nie, nie som si celkom istý, čo si to uvedomujú, že nahrávajú tomu, proti ktorému bojujú. Či by naozaj nebolo už odveci zmeniť taktiku či už by sa nemali trošku aj sami pozrieť do zrkadla. No, e, strašne veľa otázok, Maťo, musím aspoň nejaké maily, prečo tam poslucháči ne. zožerú, počúvať, teraz ti urobím také politické školenie, že nepočúvať, si odpovedať rýchlo a najlepšie tak heslovite, aby sme všetko stihli. Tak, e, gratulujem pánovi e, Klusovi k zvoleniu, píše palo a tak má na teba pekne. hneď tri otázky. Poprvé, aký je postoj strany SAS k prijaťu z môjho IP. Uh, slovami nášho predsedu, TTP je zmluva, ku ktorej nemáme žiadne relevantné argumenty, prečo ju prijať. Alebo prečo ju neprijať. Doteraz bola utajovaná a kým je utajovaná, kým k nej nemáme stanoviska odborníkov, tak uh, sme sa zhodli v strane, že ju nepodporíme. Dobre, druhá otázka. Aký má pán kluz názor na prijatie zákona FARA? A to presne v takom znení, ako je prijatý v USA od roku 1938. Ak je za, bude iniciovať jeho prijatie v Národnej rade, ak nie prečo? Fara. Zákon FARA je zákon, ktorý sprehľadňuje fungovanie mimoládnych organizácií v USA a ktorý si nedávno prevzala v istých obmenách aj rúská strana, teda Rusy. Prijali zákon FARA, ktorý vlastne poukazuje na to, alebo hovorí o tom, že ktoré mimoládne organizácie odkiaľ čerpajú zdroje a napríklad e, mimovládne organizácie, ktoré získajú povedzme, e, financie zo zahraničia, nemôžu napríklad byť súčasťou nejakých politických strán, nemôžu kandidovať za politiku a niečo podobné. Či by ste boli mm -hmm. za prijatie takéhoto zákona? Ktorý by sprehľadnil financovanie mimovládnych organizácií? Ja sa veľmi rád oboznamím bližšie s týmto zákonom. Priznám sa, že teda nemám ho naštudovaný. Uh, ak ide o zvýšenie transparentnosti, to znamená, aby mal každý občan jasný prehľad o tom, odkiaľ majú napríklad mimovládne organizácie zdroje tak ja ako osoba nemám absolútne žiadny problém s tým, aby sa niečo také na Slovensku prijalo. Ja si myslím, že občania majú mať právo vedieť, z čoho jednotlivé mimoládne organizácie žijú, pokiaľ sa vyjadrujú k verejnému životu tak ako si myslím, že majú právo vedieť, z čoho sú financované politické strany. Čiže viem si predstaviť, že by sa táto otázka riešila v jednom balíku, hey. aby občania mali úplne jasno, kto za kým stojí. Tak, ako sa hovorí. Konkrétne ty o tebe viem, že ty si aj človek, ktorý dlhodobo volá po zákone o lobingu, Áno, aby presne, sa teda tak. sprehľadnilo, odkiaľ kto čo chce pretlačiť. Preto tak, mi že... tá skrátka bola povedom, alebo Fara, pokiaľ viem, tak riešila práve aj otázku lobingu, hey. lobistických hey. aktivít. A ja si jednoznačne myslím, že transparentný register lobistických organizácií, kde vo veľkej miere spadajú aj mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia, hmm. by bolo niečo, čo by našej demokracii pomohlo. Čiže jednoznačne, ak bude vôľa v tejto perspektívnej novej vláde presadiť zákon o lobbingu, tak ja budem veľkým popularizátorom tejto myšlenky. No a posledná otázka, aký máte vzťah ku krídlu v sl strane Sloboda a Solidarita, reprezentované pánom Poliačikom a pani Nikolsonovou, teda pro gender, pro NATO, pro GMO, antiruský a aj anti-slobodný vysielač. <laughs> Tak ja rešpektujem rozhodnutie každého poslanca, či príde, alebo nepríde diskutovať do ktoréhokoľvek médiá. Nemyslíme teraz v slobodný vysielač. Mohli by sme mať výhrady voči niektorým médiám, že sú vlastnené oligarchami napríklad. A musím povedať, že ja nevnímam stranu Sloboda solidarita ako stranu, ktorá je rozdelená na krídla. My sme potiahli ako jeden muž v tejto kampani. Ja som nováčik na politickej scéne. Nie som zatiaľ ešte ani členom tejto politickej strany. Uvidíme, čo bude po zložení poslaneckého slubu, ale ja som ten typ, ktorý sa snaží mať veľmi korektné vzťahy so všetkými moimi kolegami, o to zvlášť, keď budeme fungovať v jednom poslaneckom klube. Takže máme určité programové vyhlásenie v rámci strany a budeme tvoriť nejaké programové vyhlásenie v rámci vlády. A ja som presvedčený o tom, že mnohé z tých vecí, ktoré tu boli spomenuté, sa do ňoho jednoducho nedostanú, pretože na ne nebude širšia politická vôľa a ja ako poslanec to budem rešpektovať. Pre mňa, ako človeka, ktorý má na starosti zahraničnú politiku a politický systém, je o mnoho dôležitejšie aby sme boli dôstojným partnerom v Európskej únii a o mnoho dôležitejšie, aby sme napríklad spúšnili demokraciu referendovú v tejto krajine alebo zmenili aspoň z časti volebný systém v tejto krajine. Poslúchať, že do ti aby ste s Matovičom určite nešli do koalície, lebo je to totálny suterén. To mám tak v rýchlosti. Ďakujeme za radu. <laughs> No a ďalší od Petra. Som bývalý volič SAS, ale stále im fandím. Prešiel som goľano, aj keď ste neadekvátne rokovali na kampaň za život. Keď si pán Sulík obliekol tričko, ktoré ma urazilo, asi nie som dosť veľký liberál, ale napriek tomu oceňujem, že si držia kurs a nedajú sa ovplyvniť tlakmi z EÚ alebo USA. Oceňujem vašu ekonomickú politiku. Otázka, na koľko percent odhadujete možnosť zostavenia vlády takzvanými pravicovými stranami? Mm -hmm. No, chcelo by to veštičku gulu v tejto chvíli. Ja Možno ešte drobna poznámka k, tej, k tomu tričku. Uh, toto Je, tí, je veci... to Áno, presne. Z uh, tejto veci si ja nesmierne vážim postoj Richarda Sulíka, že on sa niekoľkokrát ospravedlnil za svoje chyby, ktoré urobil. To, to málo, ktorý boli Hej, na svojom to to A toto bola jedna z veci, za ktorú sa ospravnil. Za seba môžem povedať, že také tričko by som si na seba nikdy nenatiahol. Ale <laughs> ne, nebolo, nebolo to z jeho strany správne. Uh, čo sa týka percent, nakoľko to odhadujem, momentálne to vidím ako najpravdepodobnejšiu perspektívu, že budeme to my, kto zostaví túto vládu. Ako si sám naznačil, tak smer to pravdepodobne nebude. No, dobre, Maťo, nemáme všetky otázky zodpovedané, ale taký je už život s tým sa budeš musieť vysporiadať aj tie aj naši poslucháči, ale nič nebráni tomu, aby si prišiel aj v budúcnosti, senku nám, možno nájdeme širší priestor. Ja už o nedlho budem bombardovať tvojho šéfa tým, aby sem prišiel ku nám do vysielania, takže uvidíme, aký budeme úspešní. V každom prípade ti veľmi pekne ďakujem za to, že si, si našiel dnes čas a že si nás aspoň v rámci týchto možností poinformoval a odpovedal našim poslucháčom na ich otázky. Maj sa pekne. Ahoj. Ďakujem pekne za pozvanie, za všetky otázky a držím palce. Všetko tak, to bol, to bol vážený poslucháči Martin Klus. Už o keď budete vidieť, keď budete pozerať televízor, tak bude sedieť niekde v Národnej rade a budete vrť, aha, toho pozná, ten bol vo vysielači, tak tento Martin Klus, to je poslanec, budúci poslanec strany Sloboda a Solidarita, ktorý bol hostňom dnešnej relácie v prvej línii. Sám sa s vami lúči a ja sa takisto pripájam, takže majte sa pekne do počutia.